Episodi 42. Faktoista, joogasuturista, kvanteista ja kalpatarusta. Mesokosmuksessa on saavuttu tänne luonnon keskelle Kauklahdelle. Ja mulla on ollut kunnia päästä tapaamaan Tarja Kalliotammista. Ja, ja tota, haluan nyt ensin toivottaa tervetuloa Mesokosmoksen podcastiin. Kiitos. Joo, mukava, mukava saada sut tota tähän ketjuun, jossa olen tota, käsitellyt tätä kvanttimekaniikan aihetta nyt muutaman henkilön kanssa ja, ja tota, luin sun tämä kvanttimekaniikan ja kvanttilainen todellisuuskirjaa tuossa joku aika, aika sitten ja päädyin sitten, että on täytyy ottaa tämmöinen tekijä tähän haastatteluun mukaan. Olin hyvin ö, otettu siitä, että löytyy ensinnäkin suomalaista tekstiä kvanttimekanikasta että mitä mä oon lukenut tähän mennessä ja katsonut, niin se on ollut en englanninkielistä lähinnä ja olin yllättynyt siitä positiivisesti, miten Miten selkeästi, ainakin minulle ymmärrettävästi, oli pystynyt tuossa kirjassa kertomaan tämän kvanttimekaniikkaan liittyvää historiaa ja, ja tota, kaikkea niitä käänteitä, mielenkiintoisia, mystisiäkin käänteitä, mitä siihen kvanttimekaniikkaan liittyy. Voisitko kertoa ensin pikkusen sun taustasta? Sä oot akatemiassa ollut vaikuttamassa sitten aika pitkään. Jo. No joo, tämä kirja Vanttilainen todellisuushan, sehän perustuu mun väitöskirjaan. Se on oikeastaan aika suora käännös, pikkusen vaihtelee järjestystä siitä mun väitöskirjasta. Suomensin sen, vaan kun väitöskirjat, kun se sai akatemian rahoitusta, niin oli tehtävä englanniksi, niin sen takia sitten jouduttiin tämä suomentamaan. Vaikka mä alun perin olin sitä mieltä, että kun tämä on tällainen aika yleistajuinen, ja suomeksi on niin vähän Vanttimekaniikasta kirjoitettu, suuremmalle yleisölle, niin mä olisin aluksi jo halunnut tehdä sen suomeksi, mutta se ei ollut mahdollista, niin sitten se, se täytyy tosissaan kääntää. Ja siinä se on nyt sitten saatavissa. Sehän ilmestyi jo 2006 ja senkään jälkeen ei oikein tullut tämmöistä kvanttimekaniikan perusteita käsittelevää teosta, niin, niin sitä edelleen jonkun verran myydään, että, että kiinnostusta tuntuu olevan. Ja ei sinänsä ihme, koska kvanttimekaniikka on edelleen ajankohtainen ja tämä tulkintakysymys on edelleen auki, vaikka se on nyt jo sata vuotta sitä on pohdittu, mutta että se jo että tässä on valtavan isoista muutoksista ja vaikea selittää näitä ilmiöitä, mihin nyt kvanttimekaniikan myötä on törmätty. Todellisuus näyttäytyy erilaisena. Me oikeastaan tiedetään, että miten sitä pitäisi tulkita, mutta, mutta nämä teemat on kiinnostavia ja, ja toisaalta vähitellen asia menee eteenpäin, mutta että kiva, että se löysit tämän kirjan, koska se kuitenkin antaa sellaisen, varmasti sellaisen aika selkeän kuvan siitä kentästä ja sillä se syntyy, että mä itse lähdin, lähdin niin kuin itselleni ottamaan selvää, että mistä tässä kvanttimekaniikassa oikein on kyse, minkä takia sitä ei saada tulkittua. Ja tämä kiinnosti minua niin paljon, että siitä sitten syntyi se väitöskirja. Ja toki sitten tämä kirja tämmöisenä, niin se on aika lapea ja kuvastaa sitä, että miten mä lähdin tutkimaan, minkälaisia asioita sieltä nousi eteen. Ja sitten kun niitä kirjoitti ylös, niin sitä raskenut jättää mitään pois, että siinä sitten on kaikkea. Niin, että on, on kerran kaivanut isolla työllä ja vaivalla niin. asioita esiin. Näin on. <höhön> Joo, että jos nyt tekisi uudestaan, niin toki siitä syntyisi aika erilainen kirja, mutta siltä pohjaltahan sitä ihminen aina tekee, mikä kulonkin on itselle se tietopohja ja, ja kiinnostuksen kohteet. Joo, perusteet ei varmaan 15 vuoden aikana ole muuttunut. muuttunut. Onko tullut jotakin sellaista niin ihan selkeästi uutta sen jälkeen, mihin olisit kiinnittynyt huomiota? No nyt on tietysti tämä teknologinen kehitys mennyt niin paljon eteenpäin, että tavallaan näihin, jota siinä filosofisessa keskustelussa pitkään niin kuin fyysikot piti vähän sellaisena sivujuonteina, että näitä outoja piirteitä, ettei niitä nyt tarvinnutkaan ymmärtää, piti turhana sitä filosofista keskustelua, jonka toisaalta ne fyysikot, jotka tätä oli kehittämässä por. Pauli Heisenberg, Schrödinger, ne koki, että tässä jotain suurta on tapahtunut, muuttunut, täytyy niin todellisuuskäsitys tulee muuttumaan tämän myötä. Mutta sitten fysiikka kuitenkin toki ymmärsi, otti nämä ilmiöt, osasi laskea niitä, käytti niitä sen verran, kun niitä nyt siinä, siinä vaiheessa käytettiin, mutta jätti vähän sivuun tämän filosofisen keskustelun, eikä kokenut sitä niin tärkeäksi. Mutta nyt ihan niin kuin viime vuosikymmeninä niin, niin nämä, Nousee esiin, näitä, näitä pystytään teknologisesti hyödyntämään, näitä outoja ilmiöitä, vaikka niitä ei pystytä sillä tavalla ymmärtämään ja selittämään, niin tavallaan se on nähty, että ne on todellisuutta. Ei ne, ne on todellisuutta ja sen myötä, että jos tällaisia ilmiöitä alkaa tulla esiin, niitä käytetään teknologiassa, niin, niin toki se vähitelle alkaa muuttaa sitä todellisuuskäsitystäkin, että se todellisuus on ihan erilainen kuin klassisen fysiikan pohjalta ajateltiin. Ja mikä on tietysti se suuri, suuri teema ollut tässä tulkintakeskustelussa, että sitä on haluttu tuoda esiin ja toivon mukaan niin nyt nämä filosofiset kysymyksetkin enemmän sitten aletaan ottaa niin valtavirrassa todesta eikä niin pyritä niitä maton alle lakasemaan niin kuin pitkään oli tapana teknologinen kehitys. vitatko on oh, nyt nimenomaan esimerkiksi kvanttitietokoneessa, onko jotakin muutakin no, kyllä, siis Kvanttitietokone mm -hmm. ja toisaalta sitten, että sen myötähän sitten kun laskentateho niin muuttuu aivan toiseksi, niin, niin sieltä sitten pystytään tutkimaan sellaisia ilmiöitä, jotka tähän asti on ollut aika mahdottomia. Ja, ja tietysti tämä tämmöinen niin kvanttiinformaatio on nyt tuota esille ja sitten puhutaan vaikka keinotekoisesta fotosynteesistä, joka olisi mahdollista näiden kvanttiilmiöiden pohjalta ja, ja kaikenlaista tällaista niin kuin outoa, jota ei vielä oikein edes ymmärrä, että mitä siellä on tapahtumassa. Ja niin kvanttiaineesta puhutaan, että mä en tiedä, mitä se sitten kaiken kaikkiaan tarkoittaa, mutta että hyvin niin niin semmoisia suuria muutoksia on varmasti tapahtumassa. Ja niitähän Suomessakin tutkitaan, ja Oulussakin tapahtuu ilmeisesti, että, että kyllä tässä Suomessakin ollaan ihan mukana tässä kehityksessä, mikä maailmalla on tapahtumassa. Niin, kärjessä, kehityksen Kyllä. kärjessä mennään. Jotta tota, tavallaan ymmärtä sitä, että mikä tämä murros on, on tämän kvanttimekanikan ja näiden ilmiöiden kautta ehkä tullut. Mitä se on uutta tuonut ja mikä sinne on niin revolutionary? Pitäisikö ensin katsotta pikkasen sinne niin kuin tavallaan näihin antikin ja, ja tota, renessanssiaan ja ehkä tämmöisiin niin kuin murroksiin? Mit, mitä, minkä tyyppisiä ne murrokset on siellä ollut ja peilata sitä pikkusen tähän? Kyllä, kyllä. Tässä on niin kuin... Puhutaan todellisuuskäsityksestä, maailmankuvasta, että miten se on kulttuurissa yleensä ymmärretty. Siis sehän on se perusta. Tavallaan me omaksutaan ihan huomaamatta kasvatuksen myötä käsitystä todellisuudesta, minkälaisessa maailmassa me asutaan, mitä siinä on mahdollista tehdä. Ja se niin määrittää tietysti sitä kulttuuria, ja että nehän on pitkiä ajanjaksoja. Joku käsitys, jos on omaksuttu, niin ei siitä hevin luovuta, jos ei se sitten osoittaudu niin kertakaikkia enää sen pohjalta pystytä ymmärtämään uusia ilmiöitä. Ja usein ajatellaan, että tässä länsimaisessa historiassa niin maailmankuva muuttui aika radikaalilla tavalla antiikin aikana. Silloinhan tuli tämä luonnofilosofia, jossa maailmaa todellisuutta alettiin pyrkiä, ymmärtämään niin tämmöisellä vähän esitieteellisellä tavalla, että sitä usein kuvataan, että se oli tavallaan esitiedettä, että ihminen oman ymmärryksensä pohjalta pyrki selittämään todellisuutta, luonnonfilosofia syntyi silloin ja sitten anteekin kukoistuskaudella, niin Platonin ja Aristoteleen aikana, siis se on tavallaan niin kuin jatkoa tälle luonnonfilosofialle, mutta niitä Teorioita alettiin soveltaa enemmän myös ihmiseen ja sitä myötä niin syntyy antiikin kukoistuskausi. Ja minulla on vähän sellainen tunne, että nyt eletään vähän samanlaista, että nyt ollaan saatu sellaisia välineitä tämän kvanttimekaniikan myötä ja näiden uusien ilmiöiden myötä, joilla pystytään paremmin ymmärtämään myös ihmistä. Niin toiveena, että nyt tultaisiin sellaiselle kultakaudelle, jossa pystyttäisiin sitten tätä tieteellistä perinnettä niin käyttämään myös ihmisen ymmärtämiseen. Paremmin ja toivottavasti niin oikealla tavalla kunnioittain sitä ihmistä ihan niin kuin Platon teki, aristoteles toki myös. Että tämä on semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen analogia, joka voisi olla nyt tapahtumassa. Mutta sitten että mikä tässä välissä oli, niin oli tietysti se suuri murros, joka tapahtui uuden ajan taitteessa siellä 1600-luvulla, jolloin tämä klassinen fysiikka syntyi, Newtonin teoriat. Ja ihan uudenlainen käsitys maailmasta. Siis siihen astihan tämä henki, mieli, sielu, ne oli tämmöisiä vakavasti otettavia käsitteitä. Ne määrittiin ihmisten elämää keskiajalla, niin, niin se tuonpuoleinen oli monelle varmasti ainakin yhtä tärkeä kuin tämä maanpäällinen elämä. Ja, ja niin kun ne eli niin erilaisessa... Todellisuudessa erilaisen maailmakuvan vallitessa, että sinne on aika vaikea ajatella, mutta siis se oli niille täyttä totta tietenkin. Tällainen maailmankuva määritti sitä elämää ja nämä kaikki elämän ilmiöt tapahtuivat siinä kontekstissa. Mutta sitten kun tämä luonnontiede vahvistui ja syntyi tällainen hiukkasmekanistinen ajattelutapa, nyttonilainen ajattelutapa, jota usein tällaisen kellokoneiston avulla kuvataan, eli siis että kaikki oli ennustettavaa, kaikki oli palautettavissa niihin, Perusosaisia, jotka oli jossakin ajassa paikassa tässä aika-avaruudessa, niiden kappaleiden välillä vaikutti tiettyjä voimia, jotka määritti niiden liikkeitä niin kuin täysin ennustettavalla tavalla, jos vain tiedettiin, että missä ne perin oli. Eli siis uskottiin, että voidaan varmuudella ennustaa, miten kappaleet käyttäytyy. Ja makroskooppisessa maailmassahan tämä toki pitää paikkansa näillä Fysiikan lainalaisuuksilla, ihan klassisen fysiikan lainalaisuuksilla pystytään tekemään hämmästyttäviä asioita, lähettää avaruuteen näitä raketteja ja, ja muuta tämmöistä, että et siis se on, on hyvä teoria ja tietysti sen takia, että se havaittiin hyväksi teoriaksi, niin siihen alettiin uskoa ja luottaa niin, että sen pohjalta uskottiin, että voidaan sitten selittää Aika suuri määrä asioita niin kuin voitiinkin selittää, mutta ehkä sitä vietiin liiankin pitkälle. Uskottiin, että myös tällaiset psykologiset ilmiöt on ehkä sen myötä selitettävissä me voidaan palauttaa mielikin tähän aivotoimintoihin, ja koska se materia oli niin kuin se lähtökohta. Materiaalinen maailma oli ainakin totta. Sitä pystyttiin hallitsemaan, ennustamaan ja se oli niin kuin se tieteen perusta. Ja Semmoisessa kontekstissa pyrittiin asioita ymmärtämään, ja se tietysti muovasi sitä kulttuuria hyvin vahvasti. Jos me uskotaan, että tämä maailma on aineellinen, täällä on tietyt lainalaisuudet, ja ne määrittää ehdottomalla tavalla sitä, mitä tulee tapahtumaan, niin jos me semmoisessa maailmassa eletään, niin, niin toki me pyritään niin kuin kaikki sovittamaan siihen, ja me ei oikeastaan oteta todesta semmoista, joka ei siihen sovi. Ja sen myötä niin kuin tämmöiset henkisemmät asiat niin koettiin, usein sitten alettiin, Ajatella, että ne nyt sitten kuuluu uskonnon maailmaan tai johonkin sellaiseen, jota sitten taas niin luonnontieteissä ei pidetty niinkään todellisena. Ja siinähän syntyi sitten tällainen vastakkainasettelu ihmistieteiden ja luonnontieteiden välille humanistinen perinne ja, ja tämmöinen teknologinen luonnontieteellinen perinne. Ja niiden, niiden edustajat eivät oikeastaan pystyneet aina ymmärtämään toisiaan, että ne puhu niin eri kieltä. Ja, ja sehän se tilanne niin kuin edelleen aika paljon on. Mutta nyt sitten tätä kvanttimekaniikan myötä luonnontieteessäkin on törmätty sellaisiin selittämättömiin, käsittämättömiin asioihin. Ja, ja niin kuin tätä todellisuuskäsitystä joudutaan miettimään uudestaan. Ja, eletään niin kuin hyvin kiinnostavia aikoja, joissa tapahtuu suuria muutoksia. Tietenkin ne saattaa tuntua niin hitaalta, että me ei niin välttämättä edes huomata niitä tässä arjessa. Että kyllähän nämä suuret murrokset on aina ottanut semmoisen sata kunta vuotta helposti. Niin. Mutta tässä on nyt jo eletty tätä aikaa sata vuotta, että voi olettaa, että jossakin vaiheessa voi tapahtua nopeampiakin murroksia, kun nyt on huomattu tämmöisiä kvanttihyppyjä ja muita tapahtuvan maailmassa, niin ehkä tässäkin. Joo, usein käy sillä lailla, että vasta tulevat sukupolvet osaa arvostaa ja nähdä sen, sen menneiden sukupolvien ja tiedä miesten, miesten työn. Että se on tietysti se vaan on näin, että välttämättä me ei niin täysin tiedetä, että missä tällä hetkellä mennään, mutta me voidaan sitä vähän niin jälkijättöisesti sitä historiaa tai tätä tilaa niin ymmärtää. Kyllä, näinhän se nimenomaan mm -hmm. on. Että... Jälkeenpäin sitten nähdään, miten, miten siinä kävi ja, ja minkä kautta. Että. Jos vielä pikkusen haamottelee sitä renessanssiin ja tähän Newtoniin aikoihin liittyviä tavallaan murroksia, niin, niin painovoima oli tietysti yksi semmoinen asia, mikä, mihin liittyvät käsitykset, valoon liittyvät, energiaan liittyvät käsitykset, niin ne saa jotakin ihan uutta sisältöä. Oliko näin, että siihen mennessä ehkä ajateltiin, että kaikki tämän tyyliset jutut, niin ne, ne on enemmän tämmöisen ehkä joidenkin niin ennalta arvaamattomien jumalallisten voimien niin kuin hallussa, ja, ja me ei hirveän paljon pystytä niistä tietämään. Me pystytään ehkä, ehkä sen niin matematiikan ja tämmöisten analogioiden kautta niin, niin hahmottamaan vähän, että miten tämä maailma toimii. Mutta, mutta sitten tämän uuden tieteen kautta niin huomattiinkin, että me pystytään tekemään sitä paljon, paljon tarkemmin, tekemään niitä ennustuksia. Jumalat siirtyi vähän niin kauemmas Kyllä. sinne metafysiikan huolelle. että ei ollut, Niitä ei tarvittu tavallaan selityksiksi sitten tietyllä. Asioilla. No nä, näin ilman muuta, että ihminen saattokin luottaa itsensä, mikä oli tietysti hyvin niin kuin, positiivinen muutos, joka siinä tapahtui, että ihminen tavallaan aikuistui. Mä oon joskus sitä, sitä ajatellut näin, että ihmisen niin kuin, pystyi luottamaan siihen omaan teoriaansa siitä, mitä hän on maailmasta havainnut ja sen pohjalta viemään asioita eteenpäin, ymmärtämään uusia ja uusia asioita, mutta siinä ehkä kävi sitten niin, että jäätiin sitten uuden uskon vangiksi. Alettiin sitten uskoa tähän nyttonilaiseen mekaniikkaan ja sen selitysvoimaan sitten ihan loppuun asti. Ja, ja nyt on niin havaittu se, että ei sekään ollut mikään lopullinen totuus, ja meidän ei ehkä koskaan pidäkään uskoa mihinkään lopullisiin totuuksiin, eikä omaksua mitään dogmeja, vaan katsoa avoimin silmiin ja käyttää teoriaa niin kauan kuin se toimii, mutta sitten kun me törmätään johonkin uusiin ilmiöihin, kehitetään entistä parempia teorioita, niin sen pohjalta me voidaan sitten ymmärtää tätä todellisuutta toivottavasti vähän paremminkin. Ja luotetaan niin kuin ihmiseen siinä, että me voidaan oppia tulkitsemaan myös näitä uusia ilmiöitä. Ne ei ole mitään mystisiä ja semmoisia tuonpuoleisia asioita, joihin meidän ei pitäisi yrittää ymmärtää. Riittää, kun me vaan lasketaan sitä. Ja tämä on minusta vähän se asenne, joka nyt on ollut, että nämä on jätetty sitten sivuun, ei ole luotettu riittävästi ihmiseen ja meidän kykyyn tulkita tätä todellisuutta. Ja, ja siinä niin toivois että, että tapahtuisi taas sellainen muutos, että me oikeasti luotettaisiin ihmiseen. Nythän me luotetaan koneisiin, mutta että ihmisessä on kuitenkin jotakin sellaista luovuutta, kykyä niin kuin luoda uusia malleja, uusia teorioita, uusia ajatuksia, jota ei ei koneesta niin ole, vaikka onkin jo näitä oppivia koneita ja muita, mutta että toisaalta seletään nyt kiinnostavia aikoja siinäkin mielessä, että tavallaan varmaan vähitellen opitaan nähdä, näkemään, että mikä on se ihmisen ja koneen ero. Mm. Joo, eli jos niitä, sitä kvanttimekaniikan ilmiöistä nostaa joitakin asioita esiin, niin tämä ihmisen oli tarkkailija tutkija versus sitten se tutkittava kohde, niin sehän on yksi semmoista niin keskeisistä isoista kysymyksistä, mikä, mikä tota kiehtotietoja ihan alun perinkin jo sitten kvanttimekaniikan luojia. Kyllä, kyllä. Tämä, tämä on tosi, tosi iso muutos ja, ja yksi se oleellisin muutos, niin kuin ainakin ajattelisin. Ja on puhutaan mittausongelmasta, sitä ei ole edelleenkään ratkaistu, siitä ei ole tulkitsijat yhtä mieltä, että mitä se sitten tarkoittaa, että onko se ihminen sijoitettava sinne, sinne todellisuuteen vai ei. Monissa tulkinnoissa se pyritään niin kuin edelleen pitäytyy siihen klassisen fysiikan ajatuksen, että tämä maailmaa havainnoiva tutkija on ulkopuolinen. Hän pelkästään mittaa niitä ilmiöitä vaikuttamatta samalla siihen, siihen tutkittavaan todellisuuteen. Siis se uskotti olevan mahdollista makroskooppisessa maailmassa, se on mahdollista, mutta ei täällä panttimaailmassa, kun tutkitaan näitä Pieniä ilmiöitä, siis kun kun klassisessa fysiikassa oleellista oli niin se paikka aikaavaruudessa, se tilafunktio oli tämmöinen, että missä meillä on joku, joku hiukkanen, missä kohtaa ja milloin, milloin tämä on siellä. Niin tämä oli siis se perusta. Nyt kvanttimekaniikassa puhutaan tilafunktiosta, aaltofunktiosta, joka on täysin erilainen, siis sitä ei oikeastaan tiedetä, mikä se on. Se on tämän teorian perustermi, mutta sitä ei missään nähdä. Se on matemaattinen abstrakti termi, joka niin kuin kuvaa sellaista maailmaa, superpositioiden maailmaa, jossa on monia mahdollisuuksia yhtä aikaa. Ja sitten jos meillä on useampia kappaleita, niin siellä voi olla niiden välillä myös sellaisia sisäisiä yhteyksiä. Puhutaan tämmöisestä entanglementista. Eli ne on yhteydessä toisiinsa. Nämä ilmiöt, ilman että ne kulkee sen avaruuden kautta siinä välillä, niin kuin klassisesti aina täytyy olla. Ja siis tämmöisessä todellisuudessa eletään, jota kuvataan tämmöisellä abstraktilla teorialla. Ja sitten kun mennään tekemään mittauksia, niin siinä sitten tämä superpositio redusoituu johonkin näistä klassisesti havaittavista mahdollisuuksista. Siis siellä kvanttimaailmassa nämä kaikki mahdollisuudet voi olla yhtä aikaa olemassa. Kun tehdään mittaus, niin se, se superpositio kollapsoituu, millä nimellä sitä nyt sitten kuvaltaankin potentiaalisuus aktualisoituu. Yksi niistä mahdollisuuksista toteutuu. Eli siinä tapahtuu muutos. Ja sitä muutosta ei tapahtuisi ilman sitä mittaustilannetta, joten siinä mielessä se ihminen on siellä aina väistämättä mukana, joka tekee näitä mittauksia. Se ei tietysti pysty itse päättämään, että mitä siinä tapahtuu, mutta se luo ne olosuhteet, jossa jotain tapahtuu. Niin, se tutkija on osa sitä, sitä kokonaisuutta. Kyllä, kyllä että se on, on siellä samassa maailmassa. Joo, ja että mikä se ro, rooli sitten on. Että sitten nostetaan tietysti tämä, tämä tota, iso T-tietoisuuskysymys, että voiko ihmisen tai jonkun elävän olennon tietoisuudella olla jotakin osuutta siihen mittaustapahtumaan. No joo, tämä, tämä on sitten semmoinen, jota on jotkut ajatellut, että, että siis tavallaan tätä tukisi sitten idealismia, että, että tietoisuudella on niin sellainen sellainen rooli tässä maailman muokkaamisessa Ja mä on nyt edustanut enemmänkin sitä, siis tämmöistä realistista kantaa, että, että mä en näe, että tässä niinku idealismi saisi tästä perusteita, vaan että me kuitenkin ollaan, että me pystytään tätä kuvailemaan realistisesti, vaikkakin me ollaan sitten siellä sisällä. Mutta että tässä tullaan tietysti sellaisiin aika, vaikeisiin asioihin, että miten niitä nyt sitten, sitten pitäisi olla, mutta tämä idealismi on kuitenkin ollut, ollut yksi perinteisesti, jota jotkut on ajatellut ja siis kvanttifysiikan myötähän ensimmäisen kerran tietoisuus tuli fyysikkojenkin sanavarastoon ja sillä pyrittiin nimenomaan sit selittämään sitä, että miksi se muutos voi tapahtua, että mitä se on siis selittämään sitä, mutta että, että Tulisiko se tietoisuus tämmöistä niin suoraa tällä tavalla? Siis siinähän on tavallaan oletuksena sitten dualismi, joka on klassisesti tämä kantaa, että meillä on materia ja meillä on tämä mielitietoisuus ja ne tavallaan sitten pitää ajatella erillisiksi ja nyt me sitten, kun me ei osoita tällä materiaalla selittää tätä Tätä mittaustilannetta, niin sitten me otetaan täältä tämä tietoisuus avuksi, kun se on sellainen, jota me ei muutenkaan ymmärretä, niin se nyt ei sitten haittaa, jos me käytetään sitä tässä vielä lisää. Mutta että tässä niin kuin tavallaan ymmärrys ei lisännyt, niin se ei oikein vetoa muun tämmöinen ratkaisutapa. Mm -hmm. Mitä noista kvantti niin mitä sä nostaisit muita esiin, jotka, jotka niin kuin oleellisesti eroaa sieltä klassisesta fysiikasta? Et jos siellä on tämä kvanttikietoutuminen, eli se spooky action at distance so. tyylinen juttu, ja, ja sitten tämä mittaustapahtumaan liittyvä ää, tuottaa problematiikka, ja siitä aukeavat kysymykset. Mitä muita semmoisia keskeisiä? No, Keskeinen on tietysti se, just se, niin kuin se tilafunktion merkityksen muuttuminen ja se, että meillä on nyt täysin abstrakti teoria ja tavallaan se kvanttitaso, joka sinällään niin kuin kehittyy ihan deterministisesti siellä kvanttimaailmassa, jos ei tehdä mitään mittauksia. Eli siihen tulee nyt tämä, tämä niin kuin katkos sen välille, että siis meillä on tämä tämmöinen mahdollisuuksien maailma, jota voitaisiin ajatella se kvanttifysiikka kuvaa, siellä on kaikki ne mahdollisuudet, jotka voi sitten tapahtua, mutta että mikä sitten tulee ja tapahtuu, niin sitä me ei voida ennustaa muuta kuin tilastollisesti, mutta että me ollaan mukana sitten muovaamassa sitä kuitenkin. Ja, ja siis se, että tulee mukaan nyt tämmöinen näkymätön mahdollisuuksien maailma, niin mä näkisin, että se on semmoinen hyvin suuri muutos, koska tähän asti on ajateltu, että meillä on pelkästään tämä materiaalinen maailma, joka on jotain todellista. Mutta nyt meillä on se kvanttitaso, joka sisältää ne mahdollisuudet, jotka voi tulla todeksi tässä, tässä maailmassa, jossa me asutaan. Mm -hmm. Ja tietysti tämä on ehkä semmoinen vain tapa, kuvailutapa, jonka myötä me päästään nyt näihin, näihin tällaisiin mahdollisuuksiin, muotoihin, joita tässä todellisuudessa on vähän niin kuin se Platon ja Aristoteles antiikki aikaan, toivat tämän muodon mukaan sinne, Pelkästään niin antiikin atomistit oli materiaalisteja ja ajatteli, että se riittää, että meillä on nämä atomit ja ne, miten ne sitten siellä käyttäytyy. Mutta että Platonhan oli hyvin kävi kiistelyä näiden atomistien kanssa eikä hyväksynyt tällaista yksinkertaista mekanistista, materialistista ajattelutapaa. Maailmassa oli myös näitä muotoja ja nyt tämä kvanttimekaniikka tuo näitä muotoja. Siellä on jotain muotoja, jota me voidaan matemaattisesti kuvailla jotka jollakin tavalla vaikuttaa myös tässä maailmassa, jossa me eletään. Joo, että ne muodot, muodot vaan tosiaan, niin ne, ne on ehkä ne on jo matemaattisessa mielessäkin niin kuin haastavampia ymmärtää ehkä tämmöisellä niin arkimielessä, arki että jos ne on tämmöisiä aaltofunktioita kyllä, ja näin, niin kyllä. se eroaa aika paljon siitä boorin atomi. Mallista, jossa on selkeästi hiukkasia, jotka pyörii sen ytimen kyllä, ympärillä. Kyllä, <laughs> Joo, ja nythän vanttimekaniikassa niin puhutaan edelleen aaltohiukkasdualismista, että ei, tavallaan joissakin kokeissa ne systeemit, joita tutkitaan, ne näyttäytyy hiukkasina, ne on helpoita tulkita hiukkasiksi, toisissa taas niitä on pakko ajatella aaltoina. Ja ei ole pystytty nyt sitten pääsemään perille siitä, että kumpi olisi perustavampaa, niin on tyydytty siihen, että Tämä on aalto dualismia, eli tämmöinen komplementaarisuus, joka oli Poorin keskeinen käsite. Me on, tyydytään siihen, että meillä on erilaisilta vaikuttavia ilmiöitä, jotka kuitenkin molemmat yhdessä niin antaa meille paremman kuvan siitä todellisuudesta. Kumpaa kai voidaan jättää pois, niitä tarvitaan, mutta me ei kuitenkaan saada palautettua niitä toisiinsa. Ja tämä on tietysti myös yksi niistä kvanttimekaniikan oudoista piirteistä, on tämä. Kaikkea ei voi kuvata samanaikaisesti. Eli siellä on, on tämmöinen epätarkkuusperiaate. Mm. Eli, eli just, että jotkut muuttujat kommutoi keskenään, jotkut ei. Ja jos meillä on semmoiset muuttujat, niin kuin vaikka paikka ja liikemäärä, jotka ei kommutoi keskenään, niin niitä ei pystytä kuvaamaan samassa kuvassa. Ja tämmöisiä pareja maailmassa luultavasti voi olla paljon enemmänkin. Tietysti aika ja energia on yksi semmoinen kvanttimekaniikan myötä. Ja voidaan ajatella, että niitä on muitakin. Jos asiat ei niinku tavallaan mahdu samaan kuvaan, niin silloin me joudutaan käyttämään tämmöistä ei-kommutoituvia menetelmiä, jotka kvanttimekaniikka toi mukanaan. Eli siis kaikki, siis se tarkoittaa sitä, että niitä, jos on vaikka vaikka. paikan ja tulo, jos me kerrotaan paikka kertaa liikemäärä, niin se ei olekaan sama kuin liikemäärä kertaa paikka. Eli se järjestys vaikuttaa. Jos mitataan ensin toinen, niin me saadaankin erilainen tulos siitä jälkimmäisestä, kuin jos me tehtäisiin ne toisessa järjestyksessä. Eli se kommutatiivisuus. Se commutatiivisuus, se tarkoittaa sitä, se tarkoittaa sitä ja, ja tämä on myös sellainen aika, aika kummallinen ilmiö, jossa tavallaan myös tulee mukaan se ihmisen vaikutus. Me voidaan vaikuttaa jopa siihen, että mitä me mitataan, missä järjestyksessä me mitataan, että mitä siellä on mahdollista tapahtua. Peruskoulussa, kun me opitaan se A kertaa B on yhtä kuin B kertaa A, Kyllä, niin ei, se ei Se ei tässä. päde tässä kvanttifysiikassa ja sen myötä tämä todennäköisyys on erilainen kuin klassinen todennäköisyys. Siis silloin, jos ne komptoi kaikki keskenään, niin silloin kvanttitodennäköisyys palautuu klassiseen todennäköisyyteen. Mutta näin ei välttämättä aina ole. Ja sitä ei ole tähän asti osattu ottaa huomioon, ja se saattaa tulla, tulla esiin, että sitä saattaa olla, että sitä pystytään soveltamaan aika laajalla alueella. Voiko tätä käsitellä niin filosofian ja ontologian kautta, että mitä tämä tarkoittaa ontologisesti, tämmöinen niin kvanttimaailma? Joo, no se, se on tietysti sitä, sitä perus, niitä peruskysymyksiä, joita tässä kvanttimekaniikan tulkintakeskustelussa on pyritty selvittämään, siis Tulkinnassa usein miten on pyritty ontologiaa myös rakentamaan uutta ontologista ajattelutapaa, kun on havaittu, että tämä klassinen olioontologia ei, ei sellaisenaan päde. Ja tietysti prosessiontologia niin soveltuu tänne kvanttifysiikkaan paljon paremmin, mutta sitten, että minkälaiseksi se pitäisi olettaa tämä kvanttitodellisuus, niin siitä ei ole minkäänlaista. Yksimielisyyttä olemassa, eikä edes siitä, että voidaanko sen pohjalta nyt tällaisena jo muodostaa semmoista selkeää uutta ontologiaa. Niitähän on yritetty. Esimerkiksi David Poomilla on tällainen ontologinen teoria, että mi miten tämä voitaisiin tulkita minkälaisessa maailmassa. Mutta se, jos on niin yksimielisesti hyväksytty, koska Pohm tuo sellaisia käsitteitä, jotka taas jotkut kokee, että ne on. On tämmöisiä metafyysisiä, joita ilmankin pärjättäisiin, ja, ja tavallaan mutkistetaan turhaa tilannetta. Porhan ei, ei halunnut luoda uutta ontologiaa, hän painotti sitä epistemologista oppituntia, minkä tämä kvanttimekaniikka toi tullessaan, että me, on, niin kuin me jouduttu nyt huomaamaan, että, että meidän kielikään ei semmoisena vastaa suoraa todellisuutta, me joudutaan käyttää ristisitaselta vaikuttavia käsitteitä, hiukkaset ja aallot, ja ja niin kuin tavallaan, kun me ollaan siellä todellisuudessa mukana, jota me yritetään ymmärtää parhaamme mukaan, niin tavallaan me nyt me joudut tämmöiseen radikaalisti uuteen tilanteeseen. Tämä luonto on antanut meille uuden oppitunnin jota me ei nyt oikein vielä tässä tilanteessa osata tulkita. Ja Poor oli sitä mieltä, että meidän ei pidä yrittääkään liian aikaisin lähteä nyt lyömään sinne jotain uutta ontologista mallia, kun me ei kerran voida olla niin kuin varmoja, että tämä nyt veisi asioita oikeaan suuntaan. Että jos me pystytään sinne vääränlainen tulkinta, niin silloinhan se ohjaa meidän ajatuksia ja toimintoja väärään suuntaan, jos me aletaan sellaiseen uskoon, että tässä niin kuin tavallaan niin kuin ennen kuin me saadaan lisää tietoa, niin parempikin olla vähän varovainen. ontologisia päätöksiä ei kannata tehdä. Ei ihan niin ihan, heti, ihan heti ei kannata välttämättä tehdä, mutta että myöskään se, että ei kannata pitäytyä niihin vanhoihin päätöksiin, että monissa näissä tulkinnoissahan tavallaan on pyritty pitäytymään siihen klassisen fysiikan perustana olevaan metafysiikkaan, että me ollaan syrjässä siitä tutkimustamme todellisuudesta, että loppujen lopuksi se kuitenkin olisi täysin deterministinen ja ja kaikkea tämmöistä, että siis erilaisista lähtöolettomuuksista voidaan pitää kiinni, mutta sitten joudutaan taas sitten niin kuin erilaisiin lopputulemiin siinäkin, että kaikki nämä tulkinnat edellyttää hyvin erilaista todellisuuskäsitystä, mutta että niistä nykypohjalta ei voida vielä sanoa, mikä niistä nyt olisi sitten se, se vakavimmin otettava ja tuskin niin kuin mikään vielä sellaisenaan riittää, että mä näkisin, että tässä on nyt vaan odotettava ja toisaalta tässä nyt tapahtumassa sitä kehitystä aika nopeasti, niin ehkä me sitten näiden uusien kokeitteja ja uuden tämmöisen teknologisemman kvanttitutkimuksen myötä niin päästään eteenpäin myös toivottavasti tässä filosofisessa puolessa. Ähm, voitko noista tulkintalinjoista vielä jotenkin, jotenkin kertoa? Puhutaan siitä Kööpeen tulkinnasta, mutta mitä, mitä tämmöisiä niin kuin toisistaan selkeistä eroavia linjoja on olemassa? Joo, no, tässä mainittiin tämä Poomin tulkinta ja sitten usein puhutaan tästä monen maailman tulkinnasta, joka on sellainen aika eksoottinen malli, jossa siis päästään tästä mittausongelmasta eroon ajattelemalla, että kaikki nämä mahdollisuudet toteutuu jossakin maailmassa. Ja, ja silloin niin kuin ihminenkin havaitsi ja se tavallaan haarautuu näihin eri maailmoihin ja me ei olla niistä tietoisia, mutta että, että siis se on tavallaan tämmöistä kosmista skitsofreniaa, jossa se maailma haarautuu koko ajan uusiin ja uusiin osiin ja, ja niin kuin, musta se on niin kuin aika suuri hinta maksettavaksi siitä, että voitaisiin näennäisesti ratkaista tämä kvanttimekaniikan mittausongelma, että mä en ole olen innostunut koskaan tästä monen maailman tulkinnasta, vaikka monet tykkää siitä, että se on matemaattisesti kaunis ja elegantti. Että... Niin, Ainoa siis ongelma on tietysti se falsifikaatio-ongelma, että jos me ei niin. voi kommunikoida toistensa kanssa, niin miten sä voit ikinä tavallaan testottaa loppupelisistä teoriaa. Silti, silti tämmöistä aika moni puolustaa, että ne, niin. ne ei, ei koe sitä sitten ongelmaksi. Että. <laughs> Kuitenkaan vaikka muuten voi olla niin. tosi, tosi niinku vaativia sitten niinku teorioiden suhteen. Kyllä, kyllä. Mutta se on, no. on just vähän tämmöistä, että mistä ihminen on valmis luopumaan, selittääkö se jotakin, niin sitä tässä tulkintakeskustelussa on niinku saanut, saanut katsoa, tai aika ihmeellisiä ratkaisuja ne ihmiset tekee. No mitä noiden lisäksi, jos on Boomilla ja, ja tuota sitten tämä everttiläinen monimaailmatulkinta? Joo. No. Ja, ja tuota ne on sitten, sitten puhutaan erilaisista tilastollisista tulkinnoista, dekoherenssista, jossa niin kuin tavallaan ajatellaan tätä ympäristöä, romahduttaa niitä aaltofunktioita, sitten niin erilaisia variaatioita näistä. Et, ja, ja tietysti tämä Kööpenhaminan tulkinta on edelleen, edelleen ihan niin kuin ehkä, ehkä kuitenkin se, koska se on se ensimmäinen, joka tuli näiden suurten teorian kehittäjien myötä tämän Poorin, Paulin, Heisenbergin. Tämä siis se tulkinta, joka sinällään on itsessään jo aika heterogeeninen, siitä ei koskaan tehty niin valmiiksi sitä, ja näillä eri tiedemiehillä, niin niillä oli vähän erilaisia käsityksiä, että mitä se sitten tarkoittaa. Mutta se on kuitenkin mun nähdäkseni se, että joka yleisimmin jos jotakin opetetaan tulkinnoista, niin opetetaan tätä kööpehamminalaista tulkintaa. Niin. Ja jostakin on lähettävä liikkeelle, tuo on kuitenkin ensimmäinen niin, tai ihan, ihan kyllä, niin alkuperäisiä, kyllä. niin varmaan ihan hyvä, hyvä silleen niin kuin niin kuin Joo, mutta se on sitten taas vähän eri asia, että, mm -hmm. että tuota, kuinka paljon sitäkään fysiikan opetuksessa niin kuin käydään läpi, että se voidaan mainita. Mutta että ainakin siihen aikaan, kun mä itse opiskelin fysiikkaa, niin eipä siellä tulkintakeskustelua käsitelty, että se, se kyllä jäi ihan niin kuin filosofian laitoksen huomaan. Kerrotko pikkusen tuosta, että palataan, palataan sun, sun historiaa, milloin, milloin sä tei esillähän oli perehtynyt tähän Paulin ja Jungin kirjeenvaihtoon. Ja, ja niin kun alkoi kannattaa tätä Paulin kööpihaminalaista tulkintaa, sitä versiota. Ja piti sitä niin kun erittäin tärkeänä. Antti Mekaniikka oli opettanut meille jotain tärkeää ja uutta todellisuudesta. Jota Laurikainen koki, että se pitäisi tuoda myös fysiikan opetukseen. Mutta sitten nämä oli sitten vastuussa jo siinä vaiheessa tästä fysiikan opetuksen kehittämisestä, niin ne ei innostunut tästä Laurikaisen vanhuuden päivillä löytämästä uudesta sanomasta. Ja tuota, siihen niin kuin suhtauduttiin siellä fysiikan laitoksella sillä lailla vähän, vähän torjuvasti, niin, niin mäkin koin, että ei tätä, tätä filosofisempaa tulkinta, tulkintaa koskevaa väitöskirjaa niin oikeastaan voi lähteä tekemään. Kainen joskus, joskus kertoi, että Laurikainen, joka oli itse myös kokenut jonkunlaisen uskonnollisen valaistumisen heräytyksen jossain vaiheessa, ja, ja niin kuin koki sitten myös, että tällä kvanttimekaniikalla on teologeillekin jotakin annettavaa, ja näiden filosofien lisäksi ja fyysikkojen lisäksi niin hän pommitti sitten teologeja. Ja vartikainen kertoi, että usein sitten, kun hän oli sunnuntaina, Saanut tehtyä ja syötyä, niin Laurikainen soitti pitkän puhelun ja, ja sitten tuota kertoi, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja varmaan se oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Vartikainenkin enemmän kiinnostui näistä asioista ja teki tämän projektinsa. Äh, siihen... Äh tyhjän, tuntemattoman päälle hyppääminen, niin, niin sä viittaa sillä varmaankin tähän niin ihmistieteiden, jopa itämaisen filosofian, kognitiotieteiden mukaan ottamista tähän niin kuin kvanttitutkimiseen, joka kombinaatio on ehkä ollut jonkinlainen mörkö joskus, mutta, mutta tota, mikä sut vei tavallaan tutkimaan tämmöistä niin kokonaisuutta loppupelisestä? No joo. Se on tietysti, että minä ollut aina kiinnostunut paitsi tästä ympäröivästä luonnosta ja tästä modernista fysiikasta, niin myös ihmisestä ja ihmismielestä ja, ja se on niin kiehtonut mua niin psykiatria ja tällaiset syväpsykologiset ilmiöt. Koska mä näen, että nekin on osa luontoa, ihminen on osa luontoa ja, ja tämähän nyt on kuitenkin tavallaan, siis vaikka tämä ympäröivä luonto on ihmeellinen ja moninainen ja kaiken kaikkiaan, ja eihän me siitäkään vielä paljon mitään tiedetä, mutta että vielä vähemmän me tiedetään tästä meidän sisäisestä maailmasta tietoisuudesta ja kaikista näistä. Ja, ja ne, on niin kuin, ne on sellaisia ilmiöitä, joita mä on ollut aina kiinnostunut, olen ollut kiinnostunut itämaisesta filosofiasta, joukasta, lukenut aika, aika nuoresta lähtien näitä. Vaikka se sitten tietysti tämän akateemisen filosofian myötä niin jäi, jäi pitkään sivuun, mutta tämän väitöskirjan tekemisen myötä, siis silloin, jolloin mä tavallaan uudestaan niin opin arvostamaan sitä antiikin ja niitä kysymyksiä, joita silloin pohdittiin, koska ne oli, tuli nyt uudestaan ajankohtaisiksi. Niihin ei mitään lopullisia ratkaisuja ollut. Ja sitten niin kuin siinä vaiheessa niin taas muistui mieleen tämä itämainen filosofia ja niiden käsitys maailmasta ja todellisuudesta ja Sehän monessa suhteessa niin tulee lähemmäs sitä, tai siis se tavallaan on semmoinen käsitys, joka sopii tähän moderniin fysiikkaan. Ja sen on monet muutkin nähnyt, nämä, jopa nämä kvanttimekaniikan kehittäjäisät, Pooria, Heisenbergia, Schrödingeria, Poomia myöten, niin, niin ne on nähnyt yhtymäkohtia tämän itämaisen filosofian ja kvanttifysiikan väliltä, ennen muuta sen myötä, että siis se, on tämmöinen holistinen maailma, se on yksi kokonaisuus, sitä ei jaeta henkeä ja aineeseen, vaan päinvastoin nyt kun pitää, ihminen pistää sinne sisään. Siellä itämaisessa filosofiassa se on aina ollut siinä. Bohr esimerkiksi sanoi, että, että tämä kvanttimekaniikka pakottaa ottaa kantaa sellaisiin kysymyksiin, joita Buddha ja Lao Tse pohtivat aikanaan. Että siis hän näki sen kanssa selkeästi ja, ja, ja niin kuin siihen joutuu hyvin helposti sieltä, jos lähtee niin kuin miettimään syvemmältä, että minkälaiseen todellisuuteen tämä, tämä kvanttimekaniikka sopii, niin tämmöinen itämainen ajattelutapa istuu siihen aika hyvin. Tietenkin nyt laajasti ottaen käsittäen siis itämainen ajattelutapa nyt siis tämmöisenä sitten yhtenä holistisena kokonaisuutena, johon sitten tulee näitä erilaisia kerroksia. Siellä on tämä materiaalinen maailma ja sitten siellä on tällaisia hienovaraisempia henkisempiä todellisuuksia, jotka siis, johon tämä niinku kaikki palautuu. Sehän on tällainen aika uusplatonistinen käsitys todellisuudesta. Että nekin varmaan niinku antiikin aikana oli yhteydessä nämä eri traditiot, että ei se maailma silloinkaan niinku niin eriytynyt ja suljettu ollut. Mutta tavallaan niinku semmoinen käsitys, sellainen ikiaikainen käsitys maailmasta, niin jollakin tavalla se kvanttifysiikka niin palauttaa sitä arvoonsa. Eli niinku tavallaan ottaa pois siitä sen niinku kun se meni niin kuin silloin, silloin uuden taitteessa niin kuin sinne toiseen äärimmäisyyteen, että alettiin vain tätä materiaa korostaa, niin nyt sitten kvanttifysiikan myötä niin aletaan nähdä, että se ihminenkin on siellä todellisuudessa, ja sitäkin pystytään käsittelemään. se todellisuus on jotenkin ajateltava semmoiseksi, että, että sinne on saatava jollakin niin kuin luontevalla tavalla sovitettua nämä kaikki eri aspektit ja puolet. Niin, ja se ihminen fyysisesti kuitenkin rakentuu niistä samoista perushiukkasista ja partikkeleista kvanteista, niin se tarkoittaa, että me, mekin ollaan tavallaan, niin kuin, no joku voisi sanoa kvanttikoneita, mutta mm -hmm. kvanttiorganismeja sanotaan kyllä, tällä tavalla. Kyllä että, että tuota, siinä mielessä ihminen siellä on mukana, mutta tämä on tietysti tämä iso kysymys, tämän mielen ja aineen tietoisuuden ja, ja, ja tämän kysymys. Miten sä ajattelet, onko itämaisella filosofialla erityisesti tavallaan niin tähän annettavaa tohon nimenomaan kvanttimekaniikalle tai siihen liittyvälle filosofialle, josta, josta tuota tavalla me voitaisiin hyötyä. Joka auttaa selvittämään tavallaan sen. Niin. No, se on kesti vaikea sanoa, että niin suoranaisesti olisi jotakin hyötyä ja analogiaa. Mutta että, että siis siinä mielessä, että sieltä löytyy erilaisia hypoteeseja, joita voidaan sitten tutkia ja, ja tarkentaa. Mutta että mä en niin kuin halua minkälaista paluuta sinne itämaiseen, mutta mä näkisin, että tavallaan nyt sitten tässä tilanteessa niin olisi pyrittävä ymmärtämään niitä samoja ilmiöitä, joita siellä on aikaisemmin. Käsitelty, ymmärretty ja siis kun nyt me on aineen kautta tultu nyt tähän enemmän henkiseen, niin siellähän taas on lähdetty tästä henkisestä ja pyritty ymmärtämään myös ainetta ja toisaalta siellä on sellaisia tekstejä, että näyttäisi, että siellä on ihan niin pystytty hyvin paljonkin ymmärtämään, että sieltä löytyy ihan niin kuin Jotkut keräävät niitä, että miten voidaan, voidaan sitten niin tulkita vanhoja tekstejä niin, että nämä sopii yhteen tämän ihan niin tämän fysiikassa nyt käytössä olevan systeemin kanssa. Mua ei, ei, ei niin sellainen sinällään kiinnosta. Toki siellä voi olla näitä yhtymäkohtia ja sitä kauttakin voidaan jotain valottaa, mutta että olen enemmän kiinnostunut niin siitä, että miten me voitaisiin puhua nyt näistä ilmiöistä, joihin näissä menneissä traditioissa on törmätty. Niin tässä nyt nykyajassa käyttämällä niitä käsitteitä, joihin meillä nyt on pääsy, niin että ihmiset vois niinku ymmärtää niitä paremmin, ettei se olisi jotakin sellaista vanhaan perinteeseen kuuluvaa, jotakin vaikeasti ymmärrettävää, vaikeasti hahmottuvaa mystistä. Vaan että ne on sellaisia ilmiöitä, jotka on edelleen läsnä, nyt me voidaan lähestyä niitä sitten ehkä näillä uusilla tavoilla ja uudenlaisilla käsitteillä ja välineillä, jotka meillä on käytössä. Mutta ottamalla niinku luovasti käyttämällä näitä, näitä kaikkia. Siis nehän on valtava pitkä traditio, minkä myötä on päästynyt tieteeseen ja tähän kvanttifysiikkaan. Mutta se on valtava pitkä traditio, joka tämmöisissä meditatiivisissa, kontemplatiivisissa traditioissa on kehitetty sitten taas niin kuin mieltä tutkimalla. Ja niihin ei kukaan niin kuin pääse ihan noin vaan käsiä napsauttamalla. Ne ei niin kuin todella ole helppoja asioita kummallakaan puolella. Ja niitä pitää niin olisi syytä pyrkiä ihan vakavasti katsomaan, että mihin niiden avulla päästään ja toisaalta just, että jos toinen on pystynyt käsittelemään mieltä, tavoittamaan sieltä erilaisia ilmiöitä ja nyt sitten alettu, alettu sitten näillä uusilla teknologioilla, aivokuvantamisvälineillä ja muilla, pystytään niinku mieltä sitten taas havainnoimaan ihan niin kuin objektiivisesti. Että meillä on tämmöinen subjektiivinen ja objektiivinen lähestymistapa, niin, niin tavallaan nyt ne alkaa tulla lähelle toisiaan. Ja voitaisiin ajatella, että ne ovat ehkä tämmöisiä komplementaarisia tapojakin. Ne molemmat voi olla välttämättömiä, tarpeellisia, jotta me ilmi, ymmärretään tätä, tätä todellisuutta paremmin. Ja, ja niin kuin sen myötä niin, niin ehkä pystytään niin yhdistämään myös tätä niin kuin länsimaista ja itämaista lähestymistapaa. Se on tietysti valtava projekti ää, tavallaan, niin kuin hallita, hallita näin isoa niin kokonaisuutta. teitte, kun on opiskellut tota, kvanttimekaniikkaan tätä historiaa ja tavallaan sitä käsitteistöä, siinä ohessa joutuu miettimään suhteellisuusteorioita tietysti ja kaikkia tämmöisiä isoja kysymyksiä. Mutta jos pitäytyy vaan tavallaan siinä käsitteistöissä niissä kaavoissa, niin se tuntuu, että se jää vielä rajalliseksi, että täytyy laajentaa myöskin tämä niin kuin ihmistieteet oikeastaan mukaan ja itseäni niin tavallaan houkuttelee semmoinen niin kuin synteesi, missä, missä yhdistyy joku teoria, missä pystytään tavallaan käsittelemään ja, ja jotenkin ymmärrettävästi selittämään, että mikä tämän ihmisen rooli, minä tietoisuuden, kaiken tämä niin mentaali rooli tässä, tässä kokonaisuudessa Kyllä. on, että No toisaaltahan sitä on tämä viimeiset vuotta yritetty tehdä. Niinpä, niinpä, ja sitähän se just tarkoittaa se tavallaan se semmoisen uuden todellisuuskäsityksen maailmankuvan rakentaminen, että sinne saataisiin mahtumaan nämä, nämä molemmat puolet ja niin pystyttäisiin silloittamaan se, se niin tämä, tämä niin kuin luonnontieteiden ja ihmistieteiden välinen kuilu ja, ja niin kuin että ne mahtuisi samaan maailmaan, ja silloinhan se on niin mahdollista, jos me ei olla enää sen vankina, että meidän pitäisi ajatella, että pelkästään tämä Materiaalinen on todellista ja pelkästään sellaiset ilmiöt, jotka mahtuu siihen nyttonilaiseen maailmaan, että ne on vaan totta. Niin pitkällehän tämä määritti myös tiedettä ja niin tieteen metodeita ja kaikkea, että se otettiin niin vahvana, tämä tämmöinen metafyysinen lähtökohta, sitä ei edes tunnistettu vaan metafysiikaksi, vaan ajattelimme, että se on todellisuus. Ja, ja sen kauttahan se niin alkoi vaikuttaa niin vahvasti siihen. Ja jopa niin vahvasti, että tämä on kestänyt sata vuotta ennen kuin pystytään vähitellen myöntämään laajemmin, että se ei ehkä ollutkaan ihan lopullinen totuus, eikä se riitä selittämään kaikkia ilmiöitä, jotka kuitenkin täytyy ottaa todelliseksi, koska nyt pystytään näitä kvanttilmiöitä käyttämään myös teknologiassa ja luomaan sellaisia laitteistoja, jotka olisi ollut ihan utopiaa vielä vähän aikaa sitten. Tämä saattaa olla haastava kysymys, mutta kun toisaalta sanotaan, että ihmiskieli, tämä luonnollinen kieli, niin se on aika huono kuvaamaan asioita, maailman asioita. Mutta sitten taas tämmöisessä viitekehyksessä, mistä me puhutaan, niin taas matemaattinen ja fysiikan kaavat, niin nekin on rajoittuneita jotenkin vaan kuvaamaan tietyllä tavalla. Mikä tavallaan on sitten semmoinen, mikä olisi dynaamisempi tapa, joka huomioisi? Molemmat, sekä, sekä että se olisi matemaattisesti fyysisesti täsmällinen, mutta että se olisi myös yhtä elämänmittare ja dynaaminen, mitä ihmiskieli. Että, että vaatiiko se niin ihan uudenlaisen tieteellisen kielen tai inhimillisen kielen, jotta tätä kokonaisuutta pystyy yhden teorian alle laittamaan. Niin. No Tämä on tietysti mielenkiintoinen ja, ja vaikea kysymys. Ja tämähän on se, mitä, mitä POOR pohti aika paljonkin, koska hän niin tässä komplementaarisuudessa törmäsi siihen, että ihmisen kieli sinällään ei riitä. Se soveltuu tähän makroskooppiseen maailmaan, mutta sillä ei tavoiteta näitä mikromaailman ilmiöitä. Mutta silti Born nähti siitä, että me ei päästä siitä eroon. Siis meidän on pakko kuitenkin pyrkiä sitä käyttämään, jotta me ymmärretään, jotta me voidaan ymmärtää toisiamme, jotta me voidaan yleensä puhua näistä ilmiöistä. Että hän ei niin halunnut vaikka matematiikalla näitä ilmiöitä pystytään käsittelemään, moderni on mennyt pitkälle siihen, että tyydytään siihen, että mallinnetaan niitä matemaattisesti. Mutta siinä ei tavallaan meidän oma ymmärrys ei lisännyt yhtään mitenkään. Me annetaan niinku se valta tavallaan niille asiantuntijoille, jollekin huippufyysikoille, jotka sitten kehittelevät abstrakteja teorioita, joista kukaan ulkopuolinen ei oikein ymmärrä mitään. Ja vaikka siellä niinku tulisi minkälaisia kummallisia ilmiöitä, joita sitten tavallaan on vaikea edes oikeuttaa mitenkään. Mutta kun niillä pystytään pelastamaan näitä, näitä olemassa olevia teorioita, jos törmätään johonkin uuteen ilmiöön, joka ei tahdo sopia sinne, niin kehitetään uusi käsite, jota matemaattisesti saadaan käsiteltyä siellä hyvin monimutkaisen matematiikan avulla. Ja... Jollakin tavalla sitten uskotellaan itselle, että nyt tämä asia on hallussa ja se on riittävästi ymmärretty. Mutta Poor niin ei tämmöistä lähestymistapaa hyväksynyt, siis hän halusi, että ihminen aidosti pyrkii ymmärtämään sitä todellisuutta, jossa me ollaan, siis se on kuitenkin meidän ainut pohja, että me luotetaan tähän meidän omaan havaintokykyyn ja tulkintatapaan ja, ja kaikkeen tämmöiseen, että me ei niin kuin lähdetä liian ohuen eikä anneta sitä valtaa niin kuin johonkin tämmöiseen ihan, ihan abstraktiin. Että me ollaan pakosta sidottuja tähän meidän, meidän kieleen, joka toki vähitellen voi kehittyä. Mutta että sen avulla meidän pitää pyrkiä ymmärtämään kaikkea, mitä, mitä me kohdataan, vaikka me sitten törmättäisiin tähän komplementaarisuuteen. No, tämä on tietysti semmoinen, semmoinen käsitys, että, että tuota, jättäytyykö tähänkään vai, vai ei. että Kyllä mullakin on jotenkin sellainen... Sellainen kuitenkin toive, että me pystyttäisiin jollakin tavalla semmoista ontologiaa kehittämään, jossa nämä asiat tulisi vähitellen ymmärrettävämmäksi. Mutta tietysti siinäkin me käytetään tätä klassista kieltä, mutta me myös luodaan sitten uudenlaista hahmoa ja uudenlaisia yhteyksiä. Eli siis tavallaan siinä tulee tämä ihmisen luovuus sitten esille. Me pystytään ehkä luomaan sellainen. Sellainen uusi malli, jonka kautta me tajutaan asioita paremmin, jonka kautta niitä pystytäänkin hahmottamaan ja löytää suosia uudenlaisia yhteyksiä, jotka niin semmoisessa maailmassa alkaa olla aika niin luontevia, helposti tavoitettavia, kun me ei yritetä selittää niitä tämmöisillä mekaanisilla käsitteillä, mihin on totuttu. Vaan niin kuin jollakin tavalla sinne saadaan sitten tätä, tätä kvanttimaailmaa sisälle siihen siihen todellisuuden ymmärtämiseen, mutta mä en tiedä, miten tämä sitten, sitten menisi ja minkälainen sieltä olisi, olisi nousemassa, että nämä on, on tuota vaikeita sieltä kysymyksiä. Sieltä saattaisi olla jonkinlainen nobelitulossa. tulossa, jo sen, <laughs> no niin, jos sinne jo pystyy jos, tekemään. Jos sinne jos joku, joku joskus jotakin, jotakin voi kehittää. Mutta tämmöisiä kysymyksiä kuitenkin, että isoja asioita tässä on. Ja sitten tämä tyylisiä tietysti yhtenäistämispyrkimyksiä ja teoriata on tietysti on esitettyä. Niissä on tietysti myöskin se problemat nekin on aika haastavia päästä sisälle ja, ja tavallaan no, ymmärtää taas se, että mit, no, mitä ne oikeasti kertoo, kuinka syvällisesti ne oikeasti kertoo. No näin, näin on, se, se on, on taas sitten oma maailmansa, että minähän olen jonkun verran sitten perehtynyt tai ollut keskustelussa myös, myös tällaisten niin sanottujen fysiikan toisinajattelijoiden kanssa, jotka on pystynyt kehittämään uusia omia laajoja teorioitaan. Ennen kaikkea tämä Tuomo Suntola, joka on kehittänyt tämmöisen dynaamisen universumin teorian, joka niin kuin antaa uudenlaisen kehyksen ja sen kautta ilmiöitä voidaan ymmärtää uudella tavalla ja sinnekin nämä kvanttiilmiöt saadaan sopimaan ja tavallaan sieltä pystytään niin löytämään sellainen todellisuus, jossa todellisuus pystytään palauttamaan näihin aaltoilmiöihin. Että siellä ei tarvitse puhua aaltohiukkasdualismista, siellä on aalloton perusta ja sitten nämä hiukkaset on sellaisia suljettuja aaltoja. Ja siis tämä on kas mielenkiintoista ihan noin tieteen sosiologisesti. Siis minä törmäsin tähän varmaan 15 vuotta sitten tieteiden talolla, eikä kun säätytalolla silloin pidettiin näitä luonnonfilosofiaseuran kokouksia. Ja tämä Suntola esitti sitä teoriansa siellä ja mä heti ihastuin. Siis näin, että siinä tämä massan käsite muuttuu ratkaisevalla tavalla ja toisaalta siinä saadaan suhteellisuusteoria ja kvanttiteoria niin samaan kehykseen. Ja mä olin niin kuin ihan vakuuttunut, että parissa vuodessa tämä niin kuin tutkitaan, että, että onko tämä nyt oikeasti mahdollista, että fyysikot tarttuu siihen ja, ja kiinnostuu siitä. Mutta se on aika jännä, että edelleen se asia on niin kuin vähän sillä tasolla, että akateemisissa piireissä, niin ei siihen fyysikot oikein ota kantaa, että ne pysyvät hiljaa ja sinällään niin aika merkillistä. Senhän siis mä ymmärrän, että ei ne fyysikot voi kaikkia tämmöisiä toisin ajattelijoiden kehittämiä teorioita ja malleja lähteä tutkimaan. Siis niitähän on, on paljon ja useimmiten niin ne on kuitenkin koskevat semmoista aika, aika pientä yksityiskohtaa, että ne ei ole tämmöisiä kattavia uudelleen arviointeja ja ajattelutapoja. Mutta just kun Suntola nyt ei ole kuka tahansa, hän sai just pari vuotta sitten tätä palkinnon tästä kehittämästään ALD-teknologiasta, tämmöisestä ohutkalvoteknologiasta. Ja siis tämä oli kan semmoinen teoria, jossa monet tiedemiehet väitti, että ei se ole mahdollista. Hän sai sen jälkeen, kun tätä oltiin jo jo tuota, tekemässä jossakin pienemmässä mittakaavassa näitä, näitä valmistamassa, niin hän saa jostain parisilaiselta professorilta pitkän paperin, että jossa todisteltiin, että minkä takia tämä ei koskaan voi olla mahdollista. Eli, eli niin kuin hyvin inno, innovatiivinen henkilö, joka tuntee fysiikan, tuntee ne perusteet, ja jos hän on niin kuin pystynyt tällaisen suuren uudenlaisen kehikon toteuttamaan, niin niin kyllä toivoisin, että joku tulisi ja sanoisi, sitten, että miksi se ei voi olla näin. Siis mun kapasiteetti ei riitä löytämään sieltä ristiriitoja. Mutta jos jollakin niitä on, niin olisi hyvä esittää, että, että kyllä niin tiedemaailmassa niin sen verran pitäisi olla kommunikaatiota ja avoimuutta, että näitä asioita voitaisiin käsitellä. Niin se on varmaan resurssien ohjauksesta vaan kyse loppujen lopuksi, että pitäisi ottaa resursseja aikaa ja käydä läpi huolellisesti teoria ja katsoa se ihan matemaattis-formaalilla tavalla näin ensin. On, näin, näin on. Ja sitten tietysti kokeellinen tulee vielä siinä erikseen. Joo, mutta sitä... se, se on selvä, ei mm -hmm. se ole pieni, pieni asia eikä pieni tehtävä, mutta toisaalta niin ei ole myöskään, se ei ole niin mikään pieni asia, jos tällainen niin uudelleen hahmotus oikeasti tehtäisiin. Mm -hmm. Ähm, um, ne. Jos ajattelee Peter Higgsia ja Roger Penrosea, niin he, heidän isot tunnustukset niin ne on kestäneet sen 40-50 vuotta ennen kuin tavallaan ne on tunnustettu. Kyllä, kyllä. Tie, että näissä tahtoo olla toki se, että loppuu sitten tämä inhimillisen elämän äh, tuoma ikä, <laughs> ikä, tulee rajat vastaan siinä mielessä, että tunnustukset ja kukat annetaan sitten satojen vuosien no, päästä. No <laughs> näinhän se tahtoo olla, jos tehdään, tehdään niin isoja, isoja muutoksia ja isoja uudelleen hahmotuksia, niin eihän sitä niin Yleensä kukaan ei koskaan sinä aikana heti havainnut, että, että kyllä ne sitten nähdään vasta myöhemmin. Ja, ja, mm. ja just se, että kuka lähtee, kuka keksii tämmöistä, niin kyllähän sitä useimmiten ne on ollut aika yksin. Ja täytyy olla niinku sinnekäs, jotta saa, saa sitä vietyä eteenpäin. Ja saattaa hasua, että ne välillä unohtuu ja hautautuu. Sitten löytyy sitten jossakin myöhemmässä historian vaiheessa. Ja, mm. ja, ja, tuota, ja varmaan on paljon jäänyt. Löytymättä, ja siellä voi olla suuria keksintöjä tehty historian kuluessa, joista nyt ei tiedetä mitään. Niin, jossakin arkistoissa niin. hyvässä tapauksessa joku niihin törmää sitten. Onko jotakin muita tämmöisiä yhtenäisteorioiden luojia, joihin sä oot, oot, oot perehtynyt sunnan no, lisäksi? Sittenhän oli tämä, tai on, Arto Annila, joka oli biofysiikan professorina Helsingin yliopistossa varmaan kymmenkunta vuotta ylikin ja tota, kehitti tämmöistä omaa teoriaansa, josta nyt tuli suunnilleen vuosi sitten. teki paksun kirjan Kaiken maailman kvantit nimeltään, jossa hän käy läpi sitä ja toisaalta peilaa tätä, myös tätä fysiikan tilaa. Ja, ja tilannetta ja sitä, miten siellä sitten suhtaudutaan näihin enemmän toisin ajattelijoihin ja, ja uusiin ideoihin ja, ja kaikkeen sitä, että se antaa niin kuvan myös tästä puolesta ja toki siitä omasta teoriastaan. Ja se on myös, myös hyvin mielenkiintoinen, vähän erilainen kuin tällä, tällä Suntolalla. Ja useimmitenhan se tahtoo olla, että että joka niin kehittää sitä omaa teoriaa, niin se jo vaatii niin paljon, että ei eni sitten jaksa oikein perehtyä sitten jonkun toisen, toisen näkemyksiin. Ja taas sitten filosofina, niin, niin mä en tietysti pysty ottaa näihin fysiikan yksityiskohtaisemmin kantaa, mutta että mä näen niin näissä kuitenkin... Pyrkimyksissä luoda tällaisia kattavia uusia malleja, niin, niin musta se on sellainen, jota nimenomaan pitäisi tehdä, koska, koska nyt kuitenkin mennään aika semmoisella abstrakteilla, vähän niin kyseenalaisilla malleilla, että kun puhutaan just näistä pimeistä aineista ja energioista, jotka niin filosofisilmiin silmiin niin näyttää aika lailla tämmöisiltä ad hoc hypoteeseilta, että niitä otetaan sitten käyttöön, kun ei enää voida selittää muuten eikä voida muuten pelastaa niitä. Niitä tuota, käytössä olevia teorioita, niin, niin sitten niin luodaan tämmöisiä. Siitä tulee jonkinlainen rosinapulla sitten. Ja... No niin, niinpä. Ja, <hä> ja sitten just se häviää, näke, häviää niin tämmöinen havainnollinen todellisuuskäsitys, että sitten kun ei kukaan oikein voi ymmärtää, minkälainen se nyt on sitten, että mitä tämä pimeä aine on ja, mitä, ja, ja kaikki nämä, niin niin sitten vaan niin kun me aletaan uskoa, että sitä on siellä. Nyt on maailmankaikkeus on lähinnä tätä tämmöistä ainetta, jota me ei havaita. Ja totta kai se nyt on, on yksi mahdollisuus, että näin sitten on. Mutta että, että kuitenkin kun siellä on, on niin kuin syytä epäillä, että voisi olla, että meillä on nyt niin kuin kehittynyt sellainen turhan mutkikas ja matemaattinen malli. Vähän niin kuin silloin uuden ajan taitteessaan kun Kopernikus esitti tämän aurinkokeskeisen mallinsa. Niin siis silloinhan pärjättiin ihan hyvin näillä tolemaajolaisilla käsityksillä siitä, että, että tuota kaikki voittiin palauttaa ympyräliikkeisiin ja lisättiin vain niitä episyklejä sinne lukematon määrä, niin kyllä matemaatikot pärjäsivät sillä ihan hyvin ja pitkään, niin ehkä monet piti sitä parempanakin käsityksenä kuin, kuin sitten tätä, tätä Kopernuksen aurinkokeskeistä teoriaa, jossa oli myös omat puutteensa ja sitä voitiin epäillä senkin takia, että miten nyt Kukaan voisi kuvitella, että maapallo tässä liikkuu, että, että sehän nyt on ihan, ihan vastoin kaikkeen havaintoa ja, ja niin näin. Että, mutta kuitenkin sitten sillä pystyttiin luomaan parempi käsitys todellisuudesta, päästiin loppujen lopuksi eteenpäin. Se matematiikka ei olisi riittänyt. Me olisi niin ikuisesti pystytty kehittämään uusia ja uusia episyklejä ja kuviteltu, että tässä me istutaan maailmankaikkeuden keskuksessa ja tuolla nuo sitten pyörii nuo, palloratojaan nuo kaikki muut kappaleet. Okei, eli kenelle episykleillä, niiden lisäämellisellä, niin olisi saatu aina vaan tarkempia ja tarkempia. Kyllä, ja, kyllä. Ja et, tuota... et siis aina vaan mutkikkaampia ja vaikeimmin, niin, niin kuin sinänsä et olisi vaatinut enemmän ja enemmän sitä matematiikkaa, mutta toisaalta voidaan sitten kysyä, että jos, meillä olisi ollut silloin, jos silloin olisi ollut jo nämä, nämä tämmöiset tietokoneet, supertietokoneet ja muut, niin, niin ehkä ei olisi tarvinnut kehittääkää mitään, mitään niin kuin aurinkokeskeistä kuvausta, koska me olisitte pärjätty näillä, näillä matemaattisilla malleilla ja niillä, niillä koneilla, jotka olisitte tehnyt nämä laskut meidän puolestamme. Niin toi on itse asiassa aika hyvä, hyvä niin kuin pointti, että näissä yhtenäisissä teoreissa, niin niissäkin on tavallaan, niitä on vähän kritisoitu siitä, että ne voi olla matemaattisesti koherenttejä ja tavallaan täydellisiä siinä viitekehyksessä, mutta niiden verifikoiminen, niiden Kyllä. testaaminen. Niin tietysti kun puhutaan ensinnäkin kosmologisesta mittasuhteista tai sitten sieltä kvanttimaailmasta ja Plankin mittasuhteista, niin Miten sinä niitä, niitä niin todennaat? No näinhän se, <laughs> on, näinhän se on kyllä. Ja, ja viime kädessähän me aina törmätään siihen metafysiikkaan ja meillä täytyy olla ne lähtöolettamukset, jotka me mm. niin oletetaan pitävän paikkansa. Ja tietysti jos meillä on mitä yksinkertaisemmat lähtöolettamukset on ja mitä isompi ilmiö, maailma siis ilmiöiden kirjo niiden avulla pystytään selittämään, niin tietysti tieteen filosofian mukaan meillä on silloin sitä parempi teoria. Eli siellä on olemassa tiettyjä kriteereitä, joilla teorioita voidaan vertailla. Ja mä niin näkisin, että tässä on nyt paikka sille, että niitä teorioita oikeasti pitäisi vertailla. Ja sitähän on jonkun verran tehty. Esimerkiksi tällainen filosofi kun Avril Sturman teki väitöskirjan, jossa hän vertaili niin Einsteinin teoriaa ja sitten tätä d teoriaa niin siltä pohjalta, että mikä on yksinkertaisempi, mikä selittää suuremman joukon ilmiöitä. Ja niin kuin siinä vertailussa että tämä DU kyllä niin hakkas aika hyvin. Eli tämän, tämä kyllä. Että, että niin kun filosofeilla on käytössä kuitenkin tällaisia välineitä, tieteen filosofiassa on niitä kehitetty, niin mä ihmettelen, että ei niitä nyt sitten oikeasti sovelleta tässä tilanteessa, jossa me eletään tällaista aika, että siellä on niin, kuin niin vaikeita teorioita, joita ei voida havainnolla verifioida, joka kuitenkin on niin perinteisesti teorian lähtökohta, että se pitää niin olla, että me voidaan käyttää vain sellaisia teorioita, joihin me voidaan luottaa, jotka ei ole niin ihan abstrakteja ja jotka ei ole tämmöisiä pelkästään. Että siis, niin musta se olisi semmoinen, että näitä olisi kyllä syytä niin miettiä vähän, vähän syvällisemmin, että, että missä tässä mennään. Että onko tämä nyt ihan oikein niin arvioitu tämä tilanne ja Joudutaanko me nyt olemaan ihan tämän abstraktin matematiikan armoilla vai, vai pystyttäisikö me luoda, luomaan havainnollisempi kuva maailmasta? Mulla tuli tuommoinen aika spesifi kysymys mieleen tuosta dynaamisesta universumista, että tuossa klassista mekaniikkaa ja fysiikkaa, kun ajatellaan, että se on hyvä ja toimiva approksimaatio. Ja. Ää, niin kuin alussa, alussa mainitsit, että saadaan satelliitit ja raketit ja hyvin laskettua asiat ihan tavallaan sen klassisen klassisten tota, fysiikan kaavojen mukaan. Sitten kvanttimekaniikasta ja suhteellisuusteoriasta löytyy paljon paljon tarkemmin. Puhutaan niistä ja. kymmenestä desimaalista, kuinka, kuinka tarkaksi saadaan ne mittaukset. Mutta onko nekin kuitenkin approksimaatioita sitten? Viittaisiko tämä dynaamisen universumin tavallaan se laaja alaisuus ja tarkkuus jotenkin siihen, että myöskin suhteellusteoriat on approksimaatiota loppupelissä? Tai sitten kvanttimekaniikan tämä autofunktio, onko sekin approksimaatio? No, no tietysti, <laughs> niin kuin, niin kuin siinä mielessä voidaan ajatella, että siis ne on niin approksimaatioita kaikki teoriat, jos me pystytään kehittämään sitten kattavampi teoria, jossa ne, ne niin voidaan sitten selittää, selittää nämä ilmiöt, joihin sitten nämä nämä yksittäiset teoriat pääsee käsiksi, niin, niin ehkä niin kuin siinä mielessä voitaisiin sanoa näin. Jos ajattelee fysikaalisia mittauksia, mitä, mitä liittyy. Joo. Niin. No, no tämä on sitten vähän, että tietysti mittaus on aina, aina niin kuin siinä mielessä jossakin määrin approksimaatio ehkä, mutta siis on taas sitten toisaalta ne havainnot, tarkatkin mittaukset, niin nehän useimmiten voidaan selittää useammalla tavalla. Esimerkiksi Suntola on käynyt läpi, kaikki nämä kokeet, mitä on tehty suhteellisuusteorian todentamiseksi. Ja kaikki ne voidaan laskea myös tätä D.U.n pohjalta. Ja niin kuin ne tavallaan voidaan tulkita nämä tulokset eri tavalla. Ne, voida, ne on, nähdään niin erilaisessa kontekstissa, jos me katsotaan niitä eri puolilta. Joten... Niin kuin Siinä on semmoinen dynamiikka, että mikä nyt sitten on havaintojen ja teorian välillä. Että totta kai ne liittyy toisiinsa ja meidän pitäisi niin teoriat pystyä havainnoilla todentamaan. Mutta kuitenkin myös tämän teorian osuus on tietysti siinä mielessä merkittävä, että se tavallaan määrittää myös sen, että mitä voidaan havaita. Ja meidän kaikki ne havainnot on teoriapitoisia. Ja, ja niin kuin ne samatkin havainnot ne voidaan tulkita uudella tavalla, jos meillä on sitten joku uudenlainen tapa katsoa. Niin, niin nämä ei ole mitenkään niin kuin yksinkertaisia sinä asiat tietenkään. Koska tämä kvanttimekaniikka, jos, jos palataan loppupuolella vielä vähän näihin hengisiin aiheisiin ja mm. itän filosofiaan, ehkä, ehkä niin, tota, Newtonin tota, painovoimateoriat, liiketeen ja, ja nämä energiaan liittyvät käsitteet, niin ne ei ehkä samalla tavalla osaaneet. saaneet, esimerkiksi spirituaalistisia liikkeitä sillä tavalla niin kiinnostumaan siitä Newtonin tavalla niistä fysikaaliseen maailmaan liittyvistä teorioista, Mutta kvanttimekaniikalla on ollut toisenlainen vaikutus, että tavallaan nämä henkiset piirit niin ne ovat enemmän tuosta kiinnostuneet kvanttimekaniikasta. Niin osaatko eritellä, että minkä takia tämä näin on? No, mä kuvittelisin, että siinä on aika paljon siitäkin kyse, koska Pitkään niin tätä fysiikkaa käytettiin vähän niinku lyömäaseena kaikkea tämmöistä henkistä vastaan, että se niin kuin, tavallaan mitä mitätöitiin semmoiset ilmiöt, joita ei voitu oikeasti havaita. Ja, ja jo niin tämän klassisen fysiikan synnyn myötähän niin kaikki tällaiset olemukset ja, ja semmoiset niin kuin, sisäiset ilmiöt tavallaan niin henki, kaikki nämä niin riisuttiin pois maailmasta. Ja ajateltiin, että se on vain semmoista mytologista menneen ajan tapaa selittää asioita. Se ei ole tieteellistä. Ja, ja sitten niin kuin, jos joku ei mahtunut tähän fysiikan kuvailemaan maailmaan, jos sitä ei pystytty mitenkään mittaamaan, niin näitä mystisiksi koettuja ilmiöitä ei tietysti ole, ole hirveästi pystytty mittaamaan, vaikka ne on subjektiivisesti voitu kokea hyvinkin todellisina, niin ne haluttiin niinku riisua pois maailmasta ja, ja niinku se fysiikka antoi siihen semmoisen lyövä aseen, että fyysikolta kun kysyttiin, niin se saattoi, saattoi niinku heittää tämmöiset ilmiöt yli laidan hyvin kevyesti ja, ja olla sitä mieltä, että jos joku nyt tällaisia uskoo, niin sillä voi olla jotain hallusinaatioita tai muita, mutta ei ne ole niinku oikeita, oikeita ja maailmaan kuuluvia todellisia ilmiöitä. Ja nyt sitten tietysti, kun kvanttimekaniikan myötä törmättiin sitten sellaisiin asioihin, jotka ei myöskään sopinut sinne klassisen fysiikan maailmaan, niin, niin tietysti sitten moni ajatteli, että sen avulla sitten voidaan selittää suunnilleen mitään vaan, ja syntyi tämmöinen niin sanottu kvanttimystiikka, jossa sitten on kvanttifysiikalla pyritty perustelemaan monenkinlaisia asioita, joihin se nyt ei välttämättä hirveän hyvin, hyvin istu, ettei ei sitä on niin sitten sitten kovin paljon mietitty kaikissa tapauksissa, mutta kuitenkin, että se niinku tuo lisää väljyyttä maailmaan, se näyttää, että tässä saattaa olla semmoisia ilmiöitä, joita ei aikaisemmin ole tunnistettu, ja sen myötä niin, niin on enemmän ainakin sallittua olla kiinnostunut semmoisista ja uskoa, että se voi olla jotain, jotain todellista että sitä ei kukaan pysty niinku niin helposti lyömään ja mitätöimään tämmöistä. Jos, jos se on sun kokemus, niin sillä täytyy olla jonkunlaista pohjaa, se pitää liittyä johonkin, että minkä takia tämmöisiäkin voi olla. Mm. Ja, ja toisaalta mulla on vähän semmoinen niin kans lähestymistapa, että, että mä pidän näitä teorioita niin välineinä. Ne antaa meille niin mahdollisuuden ymmärtää asioita, käsitellä niitä, lähestyä niitä erilaisilla tavoilla, mutta mikään niistä... Ei ole mulle niin semmoinen lopullinen totuus, jonka mä ajattelin, että tämä on nyt sitten näin. Totta kai hyvä teoria on aina parempi kuin huono teoria. Ja niin siellä on parhaat teoriat, niin ne antaa meille eniten niin mahdollisuuksia hahmottaa asioita. Mutta silti loppujen lopuksi siellä on tämä ihminen, joka hahmottaa asioita. Siis se on jotain enemmän kuin se teoria, jonka se on luonut. Siis se voi luoda sitten vielä paremman teorian. Ja, ja siinä mielessä niin must se ihmisen arvostaminen, sen, niin kuin sen ainutlaatuisuuden tajuaminen, siis sen tajuaminen, että sehän on kuitenkin se tärkein, mikä meillä on. Tämän ihmisen kautta on syntynyt ne kaikki teoriat. Ne ei kerro meille, siis ne ei, sinällään ne ei ole se maailma. Se maailma on enemmänkin se, mikä meissä on ja mikä me ymmärretään näiden meidän itseluomiamme teorioiden kautta. Joten niin kuin, niin kuin sen ihmisen arvostaminen, pitäisi, niin kuin, pitäisi nostaa sen ihmisen arvoa sen sijaan, että me arvostetaan vain niitä meidän luomuksia, näitä teorioita, joita me on, joiden avulla me sitten pyritään ymmärtämään tätä. Mutta kuitenkin pitäisi aina muistaa, että me on luotu se teoria. Mm. Eli, eli just se, mikä niin uuden ajan taitteessakin oli, että että tavallaan ihminen alkoi luottaa itseensä, hän pystyi niin laskemaan, että miten nämä taivaan kappaleet liikkuu, liikkuu ja näin. Ja niin kehittämään parempaa mallia, ei enää uskottu sitä, että mikä nyt oli johonkin kirjoitettu ja opetettu, opetettu sitten kirkossa. Mutta nyt me on tavallaan annettu se valta sitten, sitten sille itse kehittämällemme tieteelle, siis sille kapea alaselle tieteelle, semmoiselle, joka edelleen näihin päiviin asti on rajoittunut sinne, niin omaksunut tavallaan sen nyttonilaisen todellisuuskäsityksen, niin siitä pitäisi päästä eroon. nähdä, että me voidaan nyt luoda tästä, meidän on syytä luoda tästä jotakin kattavampaa. Kun me kerran nyt on törmätty uudenlaisiin ilmiöihin, me aletaan entistä paremmin ymmärtää myös ihmistä, hänen mieltä tietoisuuttaan, me voidaan tutkia sitäkin objektiivisesti, mutta, mutta sen, sitä olisi niin tutkittava niillä ehdoilla, jotka kuuluvat tämän ilmiön luonteeseen, sen sijaan, että yritetään redusoida sekin aivotoiminto, jota on näihin päiviin asti semmoisena jotenkin tieteellisenä lähestymistapana, kun siinä niin kuitenkin se materia on vain se perusta. Ja sinne yritetään saada sitten miele- ja tietoisuuden ilmiöt, jotka ei toki sinne sitten, sitä ei pystytä latistamaan niin, niin pieneksi asiaksi. Ja se on tietysti, tietysti hyvä. Ja, ja niin kuin sitä kautta niin kuin voidaan väitellä ymmärtää, että tässä ollaan tekemisissä joidenkin aika huippuhienojen asioiden kanssa, joihin ihmisellä on pääsy. Niin, tuosta voidaan loppupuolella niin, tulla siihen tavallaan niin praktilliseen filosofiaan. on tämmöinen, tota, jos ymmärrän oikein, niin sun kalpataan sivustojen kautta, että että sulla on tämmöinen, onko se filosofinen vastaanotto? Missä? On joo, joo, kyllä, filosofinen praktiikka tai filosofi vastaanotto. Että mm. Mä on semmoista pitänyt tästä Kalpatarun perustamisesta lähtien 2013, niin siellä aina, aina joitain ihmisiä tulee haluaa keskustella filosofisista kysymyksistä. Tuleeko ihmisiä, jotka haluaa keskustella nimenomaan kvanttimekaniikasta? Vai? No on siellä joitakin tullut niitäkin, koska tietysti ne on, tietää, että mä oon, tästä tiedän jotakin ja olen kiinnostunut siitä, niin on, on joitakin tullut kyllä, mutta enemmän enemmän kuitenkin tällaisista niin arjen haasteisiin tai eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvistä Joo, asioista. koska kvanttimekaniikan nämä kysymykset, niin ne, No, ne on perustava laatuisia niin maailmankaikkeelle ja, ja kaikkeen tämmöisen niin näkökulmasta, mutta ihmisen näkökulmasta taas on ehkä, ehkä siellä idän filosofiassa, niin saattaa olla myös tämä, tämä tavallaan, niin minkä takia se viehättää, koska se antaa tähän, tähän niin ihmisenä olemiseen, niin se keskittyy nimenomaan sen tyylisiin kysymyksiin, kyllä, kyllä. että voiko näin, näin ja, niin kuin ajatella. Ilman muuta, ja sitten toisaalta myös sitten tämmöiset, niin Meditaatioharjoitukset ja, ja sen tyyppiset, että tämmöinen rauhoittuminen ja, ja sellaiset on kysymyksiä, joita, joita ihmiset on tullut, tullut niin mun kanssa keskustelemaan ehkä sen takia, että siellä sivustolla kerrotaan myös tämmöisestä ee meditaatiosta, tämä on on nyt sitäkin varmaan yli viisi vuotta. Ollaan tehty tällaisten neurotieteilijät, niin kuin Andrevi ja Alexander Fingerkuts kanssa, jotka on niin kuin tämmöisiä EEG-analystiikan huippuosaajia ja he kehitti sitten tämmöisen BrainMind-auditin, jossa, jossa ensin mitataan ihmisen aivotoiminnan profiili lepotilassa. Sitten katsotaan, että mitkä siellä on niitä mahdollisia haasteita ja, ja sitten ihminen tekee jotakin itselleen sopivaa harjoitusta semmoisen neljä viis kuukautta, jonka aikana niin aivot omaksuu niitä uusia tapoja. Eli tämä meditatiivinen tila, sehän muuttaa aivotoimintoja, ja sitten kun sitä toistetaan riittävän usein, niin se muuttaa niitä haluttuun suuntaan. Ja sitten voidaan mitata uudestaan ja katsoa, että onko se toiminut niin, niin tällainen mielen sisäinen mittaaminen, joka tietysti monelle riittää se, että se itse tunnistaa subjektiivisesti, että Minussa tämän harjoituksen myötä on tapahtunut jotakin, olen rauhoittunut, osaan käsitellä asioita nyt vähän niin kuin, niin kuin enemmän sillä lailla menemättä kaikkeen suoraan mukaan. Tai mitä nyt kukin, kukin sitten haluaa ja tarvii. Niin, niin tietysti joillekin ihmisille riittää se subjektiivinen kokemus, joka kautta aikojen tietysti on motivoinut tämmöisiä meditaatioharjoituksia ja mutta että nykyisin kun taas mahdollista myös mitata, oikeasti, että mitä aivoissa tapahtuu tämän harjoituksen myötä, niin monet on semmoisesta kiinnostunut. Mia on, joskus on itse, itsekin tavallaan, niin kuin Päätinyt tähän ajatteluketjuun, että, että tota, mulla itselle riittää silloin, kun mä oon, niin tavallaan kokenut asiat, mutta sitten kun pitää toisille todistaa, niin onko muuta keinoa kuin tuommoisten mittareiden kautta <tos> niin, se? No, no se on tietysti se, että mihin, mihin tietojen myötä on opittu, että se on antanut semmoista faktaa, johon on opittu luottamaan ja, hmm. ja niin kuin siinä mielessä niin, niin just, että jos jotakin ilmiöitä havaitaan sit tätä kautta, niin ne on tunnistettava, että ne on todellisia ja, ja tietysti just sitä kautta niin mä uskoin, että, että myös tämä Ihmisen niin kuin, mielen ilmiöt, kun niitä on pystytty mittaamaan just näillä aivokuvantamisvälineillä, niin, niin ne on tavallaan tullut semmoiseksi vakavammin otettavaksi konkreettisemmaksi asiaksi. Tietysti muutenkin, muutenkin mutta että, että kuitenkin niin, niin tämmöinen kehitys osaltaan niin varmasti vahvistaa sitä, että tämä ihmisen arvon ja merkityksen niin kuin, se korostuu tässä nyky, nykyisin. Niin alkanut enemmänkin, että ei välttämättä riitä pelkästään se teknologian kehittäminen ja tämä luonnon hallitseminen, kun on havaittu, että sekään nyt ei ole välttämättä mennyt pelkästään hyvään suuntaan, kun sitä on ruvettu manipuloimaan ja ei ole ymmärrettykään sitä mutkikkaita systeemejä ja niiden kokonaisuutta ja sisällä olevia vuorovaikutuksia ja, ja kaikkea tämmöistä, että on kuviteltu, että nämä on yksinkertaisempia kuin ne onkaan, niin niin tuota, on huomattu niin kuin törmätty ongelmiin sen kautta ja, ja sitten niin kuin voidaan miettiä, että ongelmien lähde täytyy varmaan olla meidän väärissä teorioissa ja meidän kyvyttömyydessä niin kuin nähdä niitä oleellisimpia asioita tässä. Että me on ehkä keskitytty vääriin asioihin, kun me on pelkästään ulkomaailmaa yritetty hallita, niin nyt on paras katsoa myös sisäänpäin ja miten, miten me voitaisiin sitten päätyä vähän erityyppiseen ihmiseen, joka tavoittelisi ehkä Semmoisia kestävyyden kannalta ainakin luonnon kestävyyden kannalta niin mielekkäämpiä asioita ja varmaan oman itsensäkin kannalta vähän myönteisempiä ilmiöitä. Voisi kehittää semmoista, semmoista todellisuutta, yhteiskunnallista ilmapiiriä ja, ja muuta, jossa niin kaikkien olisi ehkä parempi olla kuin tässä nykymaailmassa. Luulista on tietysti myös niin tieteen filosofisesti, ainakin niin totuuden etsijän kannalta olevan tärkeä, tärkeä kysymys se meidän mielenmaismat mielen tunteet ja ajatukset, jonka, jotka tota, joiden kautta me katsotaan maailmaa, mm, mm. joka väkisin värittää sitä, sitä tota, mitä me nähdään, nähdään niin ympäristössä. Että jos me ei ymmärretä sitä mekanismia, niin ku, kuinka tarkkaa kuvaa me voidaan saada no näin, on, näin on nimenomaan, että tämä on just se kysymys, johon pitäisi alkaa paljon enemmän paneutua ja ymmärtää, että mitä nämä meidän tunteet ja, ja erilaiset asenteet ja aistimukset, ja että miten ne vaikuttaa ja, ja millä tavalla ne sitten muokkaa tätä ympäristöä. Ja, ja mistä mä oon nyt viime aikoina kiinnostunut, on tämmöinen kvanttikognitio. Luin just tällaisen yhden kiinnostavan väitöskirjan Christopher Kerman, Quantikognitiosta teki tämmöisen paksun 900-sivun väitöskirjan psykofysiikan alaan kuuluvan väitöskirjan, jossa hän sitten niin kuin tuo esiin sitä, että miten me voidaan ajatella tätä ihmisen mieltä myös tämmöisenä kvanttisysteeminä. Meillä on siellä tietynlainen superpositiotila, ehkä siis liittyen nyt monenlaisiin asioihin. Tämä tietysti siellä on niin kuin hyvin monia puolia, mutta yksinkertaistaan niin kuin voidaan ajatella, että liittyen nyt vaikka johonkin. Tässä, tässä kun me käydään keskustelua, niin, niin mulla on tämä mun oma, oma kvanttisysteemi päässä ja sulla on sun oma. Ja sitten me niin kun, projisoidaan näitä kysymyksiä ja sitten katsotaan, että mihin ne niin kun, asettuu siellä meidän systeemissä. ja Siellä niin jotain aloksahtaa, tapahtuu näitä, näitä superpositiotilan redusointeja ja sitten aina johonkin ja me saadaan sieltä jotakin ulos. Ja sitten riippuen siitä, että minkälainen meillä kummallakin tämä systeemi on, niin sieltä tietysti tässä keskustelun kuluessa tulee erilaisia asioita. Että eri ihmisten kanssa keskustelessa niin asiat näyttäytyy itsellekin aina vähän erilaisena. Ja, ja niin kuin tänne kvanttikognition kautta niin kuin tämmöisiä pystytään selittämään jossakin määrin. Ja, ja niin kuin se tarjoaa semmoisen uudenlaisen lähestymistavan tavan sitten myös tällaisiin, Enemmän subjektiivisiin asioihin ja, ja niin kuin mä uskoisin, että tätä kauttakin niin saatetaan päästä eteenpäin. Että, siis siinä tietysti enemmän niin kuin käytetään tätä kvanttifysiikkaa silloin tämmöisenä metaforana, mutta mahdollisesti niin, niin tämmöisiä oikeasti pystytään joskus myös myös niin kuin formaalisesti esittämään ja, ja katsomaan, että minkälaisia ne, ne kognitiiviset tilat, sitten mitä ihmisessä voi olla johonkin asiaan liittyy, esimerkiksi minkälaisia ne on ja sitten minkälaisia todennäköisyyksiä sieltä on sitten tulla mitäkin, mitäkin ratkaisuja ulos minkäkinlaisissa tilanteissa, niin, niin periaatteessa tämmöistä vähän niin kuin Hesse, Herma Hessen lasihelmipelilogiikkaa ehkä. Mitä se nyt sitten olikin, mutta, mutta tuli vaan vielä, että se saattoi, sitä, sitä niin kuin voi vähän niin kuin ajatella, että, että siinä, siinä etsittiin tämän tyyppistä. Joo, on mielenkiintoista. Tavallaan niitä kvanttimekanisia selitysmalleja, niin niitä voidaan, voidaan soveltaa kognitiivtieteessä, psykologiassa, että se ei tarpe tartte olla pelkästään se sovellusalue niinku fysiikka kemia nimenomaan, tuota, nimenomaan. ihan vastaavalla tavalla kun sitä sitä newtonin mekaniikkaa sitä sovellettiin kaikille tieteen Joka joka paikka etsitty sellaisia teorioita jotka niin kuin sopii siihen siis psykologiaan myöten psykologian perustahan on John Lockeessa. Joka tuota, ajattelin, että se mieli on semmoinen tyhjä taulu ja sitten me havainnosta saadaan sinne erilaisia ideoita ja sitten näitä ideoita, assosiaation lait, sitten niin kuin muovaa. Ohjaa ja, ja niin kuin ihan vastaavalla tavalla, siis se oli suoraan sovellettu tätä Newtonin laista että atomeita gravitaatio ohjaa ja nyt meillä on vaan sitten ideoita mielessä ja, ja niitä ne assosiaatiolait ohjaa. Eli hyvin tämmöinen niin mekanistinen lähestymistapa, joka sopii siihen nyttonilaiseen siihen niin maailmaan. Ja, ja niin kuin siltä pohjalta näitä on yritetty ymmärtää. Ja sitten tuli tämä psykofysiikka, jossa niin kuin nimenomaan pystyttiin sitten alettiin mitata että annettiin joku tämmöinen stimulaatio, erilaisia ääniä, värejä, valoja ja sitten, että miten ihminen se havaitsee. Pystyttiin sitten mittaamaan niitä, että miten tämä tietty reaktio, minkälaisen vaikutuksen se saa aikaan. Ja oliko se nyt Gustav Petzner joka, joka näitä niin kuin ensimmäisenä alkoi mittaa, tämä pioneeri niin hänellä oli motivaationa kuitenkin nimenomaan osoittaa myös tämä, niin tämmöistä dual aspect teoriaa eli se, että tämä mieli ja aine kuuluu molemmat samaan todellisuuteen, ja sen takia niin ne vaikuttaa tällä tavalla toisiinsa, ja pystytään niin sitä matemaattisesti katsomaan. Ja, ja hän oli innostunut tämmöisistä panpsykismista ja animamundista, ihan niin kuin se Volkan Pauli, ja, ja niin kuin tämmöisistä käsitteistä ajattelee, että siellä menee tässä todellisuus jonkinlaisia henkisiä säikeitä, jota nyt sitten voidaan ajatella, että nämä tulevat aika lähelle tämmöistä kvanttilomittumista ja superpositiota ja kaikkea tämmöistä. Mutta että et niin kuin hän käytti näitä käsitteitä, ne oli hänelle niin kuin todellista ja hänelle tämä sisäinen psykofysiikka oli paljon tärkeämpää kuin tämä ulkoinen. Mutta sitten vaikka tämä... Psykologian pioneerilla oli niin tämmöiset ajatukset ja joka ohjas hänen toimintaansa, niin sieltä sitten vaan hyväksyttiin loppujen lopuksi se, että näitä voitiin niin matemaattisessa muodossa käsitellä. Ja sen myötä sitten psykologiastakin saattoi tulla tiedettä, kun kerran voitiin mitata ja esittää matemaattisia malleja. Eli heitettiin tämä filosofia yli laidan ja niinku Palautettiin se vaan tämmöiseen nyttonilaiseen maailmankuvaan. Ja nyt olisi ehkä se aika, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota myös siihen toiseen puoleen, jota, jota nämä pioneerit eri aloilla on pyrkinyt pitämään yllä ja tajunnut sen olemassaolon. Esimerkiksi Newton itse, eihän hän suinkaan kannattanut mitään, mitään mekanistista, yksulotteista filosofiaa ja tämmöistä, vaan hän oli enemmänkin tämmöinen alkemisti ja, ja niin kuin hänen kirjastossa oli valtava määrä alkemistisia teoksia ja, ja niin kuin hyvin, hyvin avoin ja etsi yhteyttä sitten kristinuskon ja luonnontieteiden väliltä ja, ja kaikkea että kaikkea muuta kuin semmoinen yksulotteinen mekanistinen teknokraatti. Haluatko sanoa? patanchalista jotakin tähän loppukaneetiksi. Löytyykö Patanchalin joukasutrista jotakin tiettyjä, mikä soa erityisesti on motivoinut tai jotka on avannut sua no, tämä maailmaan. Toivotta, mä nyt en yksittäistä sutraa tähän, mutta, mutta kaiken kaikkiaan siis se, kun mä törmäsin näihin joukasutriin, niin minusta niin oli äärimmäisen mielenkiintoista, että siis sieltä löytyi sellaista syvyyspsykologiaa, joka tavallaan tuntui niin paljon koskettavammalta kuin mitä, mitä taas vaikka nykyaikana tässä on varmaan jonkun verran edistytty, mutta niin semmoisia syvyyksiä, mitä, mitä silloin jo tuhansia vuosia sitten on tavoitettu, niin, niin tuntuu, että niistä ollaan vielä aika kaukana. Ja toisaalta se dynamiikka, että miten ihmisen kehitys tapahtuu, että siis siellähän kuvataan nimenomaan sitä, että kuinka ihminen tulee vähitellen tietoisemmaksi ja tietoisemmiksi niistä erilaisista automaattisista ajatuskuluista ja, ja tämmöisistä mielenliikkeistä, jota, jota niin siellä tulee pyöriteltyä ihan niin usein tiedostamatta, mutta sitten näiden harjoitusten myötä vähitellen voidaan tulla tietoisemmiksi niistä meidän mielen sisällöistä oppi kehittämään niitä. Siis pääsemään yli sellaisista hyvin niin ekoistisista ja, ja tämmöisistä yksinkertaisemmista käsityksistä. Siis siellähän on se oletus, että ihminen kehittyy vähitellen tämmöisestä, jossa on tämmöinen alempi minuus, joka, jonka varassa me nyt voidaan tässä maailmassa elää, jossa pyritään ennen kaikkea tietysti sitä omaa, omia niin pyrkimyksiä toteuttamaan siltä pohjalta, että minkä ajattelee parhaaksi, mutta vähitellen niin sitten oppii katsomaan vähän niin kuin korkeammalta kannalta, tavoittaa semmosen, semmosen hienovaraisemman, korkeamman minuuden, joka on enemmän kiinnostunut sitä yhteisestä hyvästä, eikä enää pelkästään keskity tähän oman etusat tavoitteluun. Et siis tämmöinen läpikäyvästi, jotta se voidaan niin kuin tällainen kehitysprosessi viedä läpi ilman, että tehdään niin kuin mitään väkivalloin. Siihen kukaan pääse eroon näistä itsekyksistä ja, ja muista, jos niin kuin vaan, vaan päättää, että nyt mä en enää aukka sellainen, vaikka mä tuossa nyt toimin vähän tuolla tavalla, mutta en tee enää, enpä kyllä enää tee. Mutta että vaikka päätät miljoona kertaa, niin ei se auta, jos ei siinä niin kuin ole jotakin harjoituksia, käsityksiä, joiden avulla se vähitellen pystyt niin oikeasti näkemään, tulemaan tietoiseksi siitä. Siis ennen kaikkea se on tietoisuuden lisääntymisen prosessi. Ja, ja jotta näitä niin jo silloin aikoja sitten niin tämmöisiä ihmisistä tavoitettiin, niin ja toisaalta se, että ihminen ei näytä vielä muuttuneen oikeastaan mihinkään, että ehkä päinvastoin, että me ollaan niin kuin, niin kuin kauemmas ja kauemmas jouduttu tämmöisestä ideasta, että me voitaisiin kehittää itseämme, kasvaa henkisesti, niin joka niin aikaisemmin otettiin selkeänä mahdollisuutena, mutta nyt on sitten opittu siihen, että ihminen on semmoinen kuin se on, ja me, voidaan niin kuin, me ei oikeastaan olla... Et, et siis tavallaan on luotettu vain näihin ulkoisesta maailmasta saataviin, saataviin härpäkkeisiin ja kehitetty teknologiaa ja tietokonetta sen sijaan, että olisi kehitetty ihmisen omaa tietoisuutta, joka kuitenkin... Niin Tavoittaa maailmasta sellaisia me tiedetään, että meillä on tämä tietoisuus sen sijaan, me ei tiedetä, että saadaanko me koskaan sitä parhaaseen tietokoneeseen kehittymään, niin, niin mä lähtisin siitä, että kehitettäisiin mieluummin tätä ihmisen sisäistä systeemiä, sen mahdollisuuksia sen sijaan, että keskityttäisiin vaan vaan tähän ulkosen maailmaan. Vaikka me saataisiin kuinka hieno kvanttitietokone, toki se voi tehdä monia hienoja asioita, mutta, mutta jos meillä ei ihminen niin tästä muuksi muutu, niin ei tämä maailma kovin kauan varmaan pysy pystyssä. Onko tämmöisessä analogiassa mitään mieltä, kun itämässä filosofiassa puhutaan ja harjoituksissa näistä? oivalluksista ja, ja sitten tästä tämmöisestä niin kuin valaistumisesta tai, tai vastaavista, että meidän ymmärrys jotenkin niin herää. Ja se saattaa olla, tuntua äkilliseltä joskus, niin voidaan niin, tota, analogisesti ajatella kvanttihyppynä. No miksi ei? Ja, kyllä, mun, mun <laughs> jos hyvä tuntuu, hyvin, niin antaa mennä vaan. Joo, kyllä, kyllä. Että, <laughs> että, että kyllä siinä varmasti niin tapahtuu, Meditaation kuluessa voi tapahtua monenlaisia oivalluksia ja heräämisiä, ja mitenpä sitä paremmin kuvaus kuin Vantti Hyppynä. Ei tiedetä, miten, miten tultiin tästä, tästä tähän tilaan, mutta siellä nyt ollaan. Hyvä juttu. Hei, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Tuli uusia asioita pohdittavaksi, ja, ja itse koin että oli ihan uusia itselle sieltä kaikesta, mitä kerroit Vantti Mekanikan historiasta ja, ja näin edelleen. Joo, no, kiitos. kiitos itsellesi, että eipä mullekaan näitä ajatuksia olisi tullut ilman tätä keskustelua mieleen. Mutta siis ne tulee niin kuin esiin siinä keskustelun kuluessa. Kyllä, yhteinen altofunktio romahdus tapahtuu. hyvä. <laughs> Joo, kaikkea hyvää sinulle. Kiitos samoin. Tämänkertainen etappi mesokosmoksessa on päätepisteessä ja voimme huokaista hetken. Toivottavasti nautit matkasta. Ehkä saamme uudelleen käsitteen kätellä, ajatuksin auttaa toisiamme yhteen risteilevällä elämäntaipaleilla, ammentaa uusia virikkeitä ajattomista aiheista. Ehkä pian löydämme jonkun niistä kaipaamistamme avuista, jonka avulla meidän on mahdollista oivaltaa oleellinen tästä hetkestä, menneestä ja tulevasta.